Idag så är det tisdagen den 25 februari 2020 och idag så är vi samlade Patrik, Daniel och jag Martin. Och så har vi bjudit in en intressant gäst som heter Sebastian Florin. Välkommen Sebastian. Tack, tack. Jag tänkte inleda med att fråga dig för att du är ett intressant Youtube-fenomen eller har blivit det det senaste så att jag undrar hur kom det sig att du började och med de här youtube videorna från början? Ja, vad ska man säga för mycket tid på hotell helt enkelt jag hade inte så hela mycket för mig <laughs> nej men <clears throat> det är väl så va, att eh, först så, så upptäcker man att någonting inte riktigt stämmer och sen så börjar man rota och ju djupare man går in i detta desto mer frustrerad blir man och sen så ser man att ingenting händer att, det, detta är någonting som man kan uh, berätta om och då var det helt enkelt ett bra medium att göra det genom uh, att, att få ut uh, sin, inte bara sin åsikt, för åsikten det, det kan man ju stå i ett stort stycke i, men uh, lite mer konkret information om, om vad man har hittat, uh, information helst som man ska kunna agera på. Uh, Därför att uh, det är inte alla som har den tiden och uh, kanske energin att, uh, att grota ner sig så mycket i uh, detaljer. Mm. Och det är väl egentligen det som staten räknar med. Det är det de vill uh, ha av oss. Att vi ska streta från eller kämpa från morgon till kväll med att samla in uh, skatteintäkter till dem. Och sen vara alldeles för trötta för att kunna göra någonting annat. Uh, mm. Och eftersom jag jobbar som pilot och ligger borta 20 dagar varje månad på olika hotell runt om i världen Så uh, har man ju väldigt mycket tid va? Och uh, uh, då, då har jag valt att dela med mig av vad jag hittar uh, och, och försöka väcka folk uh, Och då, då kändes det som ett bra medium helt enkelt mm. Mm. Jag tänker, det, det du har uh, upptäckt Sebastian Det, det är just det här kring kring våra lagar va? Och våra, våra länder och hur, hur, de, hur de styrs att, att det här systemet det, det fungerar inte så som vi antar att det gör den, den bilden som hålls fram för oss den, den stämmer inte skulle man, man kunna säga så eller kan ja, du beskriva absolut. lite mer vad det är du har liksom? absolut vi är ju grundlurade alltså totalt grundlurade på hur allting fungerar Uh, uh, det, det är nästan som man måste Man måste nästan uh, se Alltihopa spegelvänt För att få ett hum om hur det egentligen funkar mm. uh, Lagar, okej, okay, lagar Först och främst finns det ingenting som heter svensk lag uh, Det beror egentligen på två olika saker uh, Bolaget Kingdom of Sweden Är registrerad i Washington DC Och det finns en Maxim av lag. Som säger att registration implies ownership. Så att någon som håller ett register över något äger mer eller mindre den egendomen. Mm. Ja, så att Sverige är registrerat där borta. Och Sverige går då under United States Codes and Statutes. Inte, inte, inte det de kallar för svensk lag. För det andra, om vi ska gå tillbaka ännu längre i tiden än registreringen i Washington DC så gick Sverige med i en organisation som heter Unidroit Convention den 11 april 1940. Och mm. läser man lite på Unidroit Conventions hemsida så står det att deras uppgift är att harmonisera all private law for member states. Och äh, det innebär att den harmoniseringen eh, ger oss med eller mindre så kallade lagar som kommer direkt från den här organisationen. Vi bara implementerar dem rakt upp och ner. Så det finns ju ingenting som heter svensk lag så att svenska folket har varit med och godkänt att ja det här vill vi ställa oss under så här vill vi leva. Det har ju aldrig skett Därför att de har ju aldrig frågat svenska folket Vad tycker ni ska vi Ska vi införa en ny lag som säger att eh, Ni får 500 kronor I böter Om, eh, cykel, om, om baklyset på cykeln Är trasig Är det någon som mm. godkänner det Och 90% av svenskarna säger Ja det är klart vi ska betala för det här. Nej så går det inte riktigt till uh, Och det är ju Det är inte bara det va Men Vad är lag Egentligen. Lag är kontrakt Och man kan också säga att kontrakt är lag Därför att villkoren i ett kontrakt blir lag Mellan parterna som har ingått kontrakten Det är det som är lag Det är mm. först då en, en så kallad domstol Har någonting att förhålla sig till det är när det finns ett upprättat kontrakt mellan två eller fler parter Och så säger man att ja, den ena parten har då brutit mot något av villkoren i kontraktet Alltså han har brutit mot en av lagarna Och då kan vi ta ställning till detta och säga Okej okay, du ska ersätta sig och så mycket för uppstådd skada Men, men det, de, det som de själva kallar för lagar Är i själva verket ingenting annat än corporate bylaws om man slår upp definitionen för Corporate Bilal så står det A set of rules set by a corporation to manage its affairs. Eller någonting sånt här. Men det är i alla fall. Det är alltså A set of rules set by a corporation. Och mm. där trillar poletten ner. Därför att Sverige är inte ett land. Sverige är a corporation. Sverige, mm. Kingdom of Sweden, är ett bolag- som lämnar annual reports till Security and Exchange Commission som handlas på börsen och så vidare. Så att Sverige är ett bolag och därmed allting som, som de kommer med och säger att det här är lag är i själva verket ingenting annat än corporate bylaws. Och corporate bylaws har vi inget kontrakt att lyda. Vi har aldrig någonsin skrivit kontrakt och sagt att ja, vi vill ställa oss under era corporate bylaws. Därför att corporate bylaws är mer eller mindre bolagspolicyn, om man ska säga det på svenska. Och då skulle det innebära att vi måste lyda bolagspolicyn från Volvo och HM och IKA och alla andra bolag. Och det gör vi inte. Nej. Nej. Så att, det, det, det är fullständigt vansinne det som sker i, i Sverige idag. Och, och inte bara det Men det finns ju egentligen Inga tingsrätter På så sätt Därför att om man vetar upp deras registreringar Så finns det bara en enda registrering Och det är Sveriges domstolar Sveriges domstolar är också registrerats Som ett bolag, ett vinstdrivande Bolag Så man kan säga enkelt att Tingsrätter skiter ett stort stycke i Om vad som är rätt och fel Vad som är korrekt och icke korrekt De är ett vinstdrivande bolag, de vi pengar. Våra pengar. Mm. Mm. På så kallad corporate bylaws. Ah, det, det, det är Dårhus, alltså. Det är Dårhus. Ja, ja nej, det här är ju liksom man, man bara vaksnar. Och, och det var väl min reaktion. För jag, jag <coughs> snubblar in på dina eh, videos Sebastian, via, via facebook Och så började jag titta. Och liksom, jädra alltså. Kan det vara så här? Liksom? Och, och jag, jag, hör, jag har hört något liknande. För länge sedan. men jag liksom bara nej. Men, men, men, <clears throat> men nu kom du med detta. Och du, liksom, du, du uttrycker. Du är ju väldigt liksom, eh, tydlig. Och, och, och pedagogisk i dina videos. Och sen så börjar du gräva i detta också. då naturligtvis. Och, och hitta de här eh, Glossa Channel. Och Romney Stewart. Och Larry mm. var Von... Det här är liksom ett, ett, ett helt nytt kaninhål. Och, och det verkar ju, ja, man förstår ju verkligen att det ligger ju någonting i det här och, men, men det låter ju så absurt liksom att Sveriges alltså, Och hur länge har situationen varit så här då? Hur, när avskaffade man Sveriges faktiska lagar? För en, en sån här version jag har hört och Det är ju det att, att det var någon av de här som sa det att, Ja, Sverige och de flesta länder de är nu eh, i praktiken och har varit sedan början av 1900-talet Någonting ockuperade av brittiska imperiets flotta Och är ställda under dess krigslagar Det vill säga det som man kallar för maritime law då. Ja, men. Och igen så och. ingår det här commerce då mm, uh, the, sea of, the sea of commerce precis Ja. Och det, och det, det är så alltså ja, jag men. Jag men. Vi, då, De har lurat oss Uh, de, de har liksom Genom bedrägeri Fört upp maritime law På fastlandet Det mm. finns ju tre stycken jurisdiktioner På den här planeten och det är då The law of the land Det, det är vad man kallar för common law mm. Och sen är det the law of the air Och det kallas för ecclesiastical law det är, Eller the roman uh, law Det är vatikanens Egen jurisdiktion uh, Och deras judicial body Kallas för the holy see och sen så finns det då The Law of Water, och det är Maritime Law. Och Maritime Law är kontraktlagen. Uh, och de har alltså genom bedrägeri fört upp Maritime Law på fastlandet helt enkelt genom att. Och, och bedrägeriet består alltså helt enkelt i att de har inte talat om för oss att de uh, tvingar in oss i fiktiva kontrakt. Alltså, det finns ju inget kontrakt Eftersom Kingdom of Sweden är ett bolag Och alla dess så kallade myndigheter Är registrerade bolag Så faller de under Corporate uh, law Och corporate law är Contract law uh, Det finns till och med en dom I uh, United States Supreme Court Som säger att uh, when, a, when a state chooses To incorporate itself It must follow the rules of a corporation så uh, Sverige är A-corporation och måste följa Bolagslagarna, alltså kontraktlagen Och uh, då finns det någonting Som kallas för Elements of Contract Och uh, Elements of Contract är bland annat Att den ska vara autographed By two or more equal parties Två eller fler Likvärdiga parter Men du och till exempel Skatteverket är inte två likvärdiga parter Så därmed så faller kontraktet Som en pannkaka redan där Och sen så Ett, ett annat ele element Av kontrakt är till exempel Consideration Consideration är ett, ett, ett Värde i utbyte mot annat värde Men där lovas inget Värde heller utan de ska bara ha Dina pengar Och något mm. kontrakt för, för Motprestation finns ju inte Uh, ett annat element som är viktigt att känna till det, det kallas för Privity of Contract Privity of Contract innebär att två parter Alltså de två parter som har skrivit kontrakt Får stämma varandra för ett brott mot, det här, mot något av villkoren i kontrakten Men en tredje part har inga som helst rättigheter Att varken kräva någonting eller stämma någon av parterna så då kommer ju frågan in. Vad fan håller alla inkassobolag på mig? Det är mm. ett bedrägeri som heter Duga va? För de är ju en tredje part. Mm. Mm. Och, du, och du har inte ens kontrakt med första parten. Och här kommer då en tredje part. Och ska läggas i. Äh, det, ja. är Vansina, va? det är en vansinne va? Det är dårhus i kubik. Ja. Så att. Uh, mm. Ja det, nej, men... det snurrar lite i huvudet på mig nu. Men, <clears throat> men jag tänkte för det är också att du, du har ju börjat hålla liksom kurser eller föreläsningar om det här. Uh, du hade den för uh, några veckor sedan va? Ja i helgen i söndags. Ja. Uh, uh, nej för det, det <laughs> är Som sagt det, det, det är det väldigt mycket, uh, mycket termer och tänkande. Som, mm. och det, det, det, det är svårt alltså. men jag, man, man förstår ju att det här är nog ett område som det är eh, viktigt att sätta sig in i och förstå hur det fungerar liksom. För att det är. Eh, eh, ja, det det, det det verkar ju som om att, att man. Eh, ja Det är ju ett bedrägeri och bedrägeriet fungerar på så sätt att de får oss att tro, någon, tro saker och ting. Att, mm. att, att, att saker är vad de inte är. Som till exempel det här med att, att det namnet man har på sitt körkort eh, och, och som man har på sin skattesedel och så vidare. Eh, det anser ju inte de är vad vi eh, utgår från att det är, det vill säga vårt faktiska namn. Kan du, kan du säga lite om det? För det, det var ju också en sån här grej som man liksom bara, aha, okej. Okay. Kan man verkligen göra så tänka? Är det liksom... Ja. ja, enligt Maritime Law så får en korporation enbart kontraktera med en annan likvärdig part Alltså en annan corporation mm. eftersom, du, eh, eftersom de aldrig hade fått kontraktera dig som levande man eller en levande kvinna Så måste de göra om dig till ett företag och det har de gjort genom att tilldela det vad jag kallar för ett slavnummer. Men som de så fint kallar för personnummer. Det roliga är att det står ju alltid personnummer slash organisationsnummer. Så redan där borde man ju fatta att man faktiskt är en organisation. Det namnet på organisationen har de tagit till, eller gjort till att bli samma namn som du heter. Just för att lura dig in i förvaltarskap över den personen. Faktum är att de har tagit. Bedrägeriet ett steg till och envisar sig med att alltid kalla oss för privatpersoner. Vi är inte privatpersoner därför att en privatperson enligt Blacks Law Dictionary är a corporation or partnership governed by private law. Det finns ingenstans i Blacks Law Dictionary eller någon annan law dictionary att hitta definitionen att en private person is a living man or a woman. Det existerar liksom inte vad jag har kunnat hitta i alla fall. Um, utan a corporation is a partner ö, Nej, a private person is a corporation or a partnership governed by private law. Då stänger man, vad fan är private law? Ja, då slår man upp private law. Och då står det the body of law governing private persons. Så det går liksom fram och tillbaka och in i varandra va? Mm. Um, så de kallar oss för privatperson Ja men du är väl en privatperson Nej jag är inte en privatperson Jag är inte en person överhuvudtaget Jag är en levande man uh, Så det, det gäller Att Att, uh, att stå Väldigt uh, tydlig I sin ställning som levande Och aldrig ge dem uh, Chansen att uh, att lura in dig i att vara en person. Aldrig någonsin identifiera dig med det där organisationsnumret. För det där numret är inte ditt nummer. Uh, det har ingenting med det att göra. <hör> uh, ja, uh, vad ska man säga mer? Nu snurrar det i huvudet. Men, uh, uh, man, man får helt enkelt aldrig identifiera sig som, som det de... Vill, därför att de har alltså skapat en organisation som de kallar för person Den personens eh, namn stavar de alltid med stora bokstäver eh, Och eh, stora bokstäver symboliserar just symbolik text När man skriver ett namn i vad man kallar för proper name Alltså första bokstaven är stor och resten av bokstäverna är små då kallas det för Descriptive text Det är alltså en beskrivande text En text som beskriver någonting Faktiskt som en, en Någonting factual Men med stora bokstäver är alltså symbolisk text Så en symbol Är ju inte De facto Du som, som, som Är en tangible contract Utan en symbol är Någonting som representerar någonting annat Alltså en fiktion Så Mm -hmm. ja, det, det, det är ju så märkligt. Även vad, <clears throat> vad skulle hända exempelvis då om man, om man äh, har fått sin äh, skatteräkning eller vad det heter och så äh, kontaktar man Skatteverket och säger att jag är lite fundersam på vem det är ni har äh, adresserat den här fordran till. Mm. Uh, det står någonting här med stora bokstäver, men, men jag undrar om det är jag. så att skulle ni kunna specificera lite mer då, skulle ni kunna skicka mig en, en, en skattsedel då som verkligen är, är uh, avser mig då som levande person? Nej, ja. du kan inte vara en levande person, du måste sluta använda ordet person överhuvudtaget. Ja, okej, okej levande man. Ja, levande man, ja, det där är så intressant alltså, och, och, och, och jag har ju förstått jag lyssnade lite på han, han, Frank och Collis där och hur, hur de liksom de använder ord och, få, och vi tror att ord betyder saker som de egentligen inte gör, och inligt deras. Enligt deras terminologi då. Så det är ju liksom ett stort... Äh, där, där, nu trampar jag ju klaveret direkt här då, inser jag ju då va? Jajamän. Men om jag, <laughs> om jag då skulle prata med skattevän. Jag är en, en levande man och, och äh, det här... Det berör ju inte mig då. Har jag förstått det korrekt? Eller vad, hur, hur, skulle liksom, hur skulle Skatteverket reagera? Menar, du, har ju, du har ju varit i kontakt med myndigheter kring sådana här saker. Liksom. Vad, vad gör de då för att försöka snärja eller liksom för att trixa till det? Eller är de själva medvetna om detta? Jag är ju svårt att tänka mig att varenda tjänsteman på Skattemyndigheten eller, eller på domstolar fattar detta. De vet det. Utan det måste väl vara liksom, det här, bedrägeriet där pågår högre upp eller vad, eller hur, ja, vad tror du? Jag skulle nog säga att de på, på högsta nivå inom alla dessa så kallade myndigheter som egentligen inte är myndigheter men de, de känner ju till detta. Men uh, miljonerna som sitter längst ner, de begriper oftast ingenting. Uh -huh. Så därför så har jag aldrig med dem att göra utan är det någonting som kommer så skickar jag alltid till generaldirektören för respektive organisation. Mm. Mm. Mm. Jag tänkte fråga Sebastian eh, när jag har sett vissa jänkare som pratar om det här så säger de att varje amerikan ligger listad likt ett, ett nummer som du pratar om på, på börsen. Eh, mm. Och då är frågan, gör även svenska det och andra nationaliteter som ingår på den här listan? Vad menar du så, som jag har förstått det så kan du ta en amerikan, vem som helst, panga in deras social security number. Mm. Så ligger de som ett nummer, som en aktie som kan handlas ja, på den här börsen. Så min fråga är, finns det även folk från andra länder än USA som också ligger reggade där? Jag har liksom inte letat upp mitt eget nummer faktiskt. Det har jag inte gjort, men... Uh... Ja, det ska vara folk från hela världen som ligger där. För att det här systemet är globalt. Så allihopa alla funkar exakt lika rant vad? Precis. Det som de andra föräldrarna som vi tittar på är också globala. Men köp på. Ja, när man kommer ju när fråga som sagt: det, det systemet är likadant i hela världen så att, jag skulle förvåna mig mycket om, om inte min QC-number dyker upp där. Mm. Uh, mm. Men jag har inte åkat bryma om att leta upp den för att det hur, hur ska jag komma åt den liksom, även om jag ser den okej. Okay, så so att uh, det är det, det liksom, man Man försöker ju ta tag i de saker som man själv kan påverka här och nu. Um, det är som uh, en sån här Helt irrelevant fråga som många Frågar mig bara för att jag jobbar inom flyget Ja vad kan de om chemtrails Ja ja de finns, jag har sett flygplanen Jag har sett dem live in action I luften uh, Över Frankrike så flög jag Ett sånt här plan där jag tydligt Såg munstyckorna på baksidan av vingen Sprutade ut för glatta livet och sådär va Men det här är ett projekt Av militär art, ingenting som vi kan Påverka, vi kommer inte åt dem så att varför ska jag lägga ner tid och energi på att diskutera någonting som jag inte kan göra någonting åt? Det känns ju lite slösad med tid faktiskt. Så jag, jag lägger tiden på sånt jag kan påverka här och nu. Och det jag kan påverka här och nu det är att, att bestrida deras jurisdiktion. Därför att det finns inte ett enda brev som dimper ner i din brevlåda som är riktat till dig. Alla brev är riktade till personen. Och så vitt jag vet så har jag aldrig skrivit kontrakt om att jag ska vara förvaltare för den personen. Så varför i hela friden skickar de brev till mig med fakturor. Alltså de skickar fakturor till personen som de hoppas att jag ska lösa in och betala av. Jag är inte förvaltare för den personen, det har jag ju aldrig skrivit på. Nej. Nej. Hur blir man en levande man? Du skapar ett dokument som kallas för Live Life Claim. Du gör alltså en levande födselfodra, skulle man kunna säga på svenska då. Och det är ett väldigt enkelt dokument. Det är ett dokument som talar om vem du är, var du föddes, vilka föräldrarna var. Och vilket namn du fick och så vidare. Lägger upp en bild, ta ett passfoto av dig själv som du ser ut idag. Ett tumavtryck och eh, lite DNA. Till exempel några hårstrån som du kan tepa fast vid pappret. Och sen så har du eh, tre andra levande individer. Som eh, autograferar eh, och, och vittnar ditt dokument. Som styrker att du är den du säger att du är. Och sen så skriver du själv under på längst ner till höger på pappret. Med en korrekt autograf och sätter ett tumavtryck över ditt namn. För det är alltså Autograph Under seal. Det är en autograf under en försegling. Och förseglingen är ett tumavtryck. Eh, som visar på att du är levande då. Och sen så, så kan du faktiskt eh, skicka det här dokumentet med rekommenderad post till dig själv. Uh, därför att då får du ett rekpostnummer rek och det numret blir ett unikt nummer i, i, i Universal Postal Unions uh, postsystem. Då, mm. Så man kan säga att det där unika numret är det nya ID-numret för det där dokumentet. Då, va? Men det som är ännu viktigare med den här processen är att du ställer dokumentet under UPUs jurisdiktion och Universal Postal Union är den högsta jurisdiktionen inom kontraktlagen på den här planeten för att de står för, de står ju för postlagarna mm. så det, det är väldigt kraftfullt faktiskt mm. Mm. Men hur kan man använda sig av det här dokumentet då? Om man skulle behöva göra ett bankärende och så sliter man fram det här dokumentet när de vill att man visar legitimation vad, vad händer då till exempel? Ja, det bästa sättet att använda ett sånt här dokument som vi jobbar med är att bifoga den till varenda brev du skickar till så kallade myndigheter och säga att jag har faktiskt gjort en statuskorrigering här. Jag är inte längre en dödförklarad, en dödförklarad person, utan jag är nu en levande man. Och därmed så står jag inte längre under eran. Maritima lag Under era stadgar och förordningar Så därför så Måste ni helt enkelt Uppvisa ett korrekt kontrakt Mellan oss För att jag ska ha en kontraktskyldighet Gentemot er Så att man bestrider Kontraktfrågan helt enkelt Därför att det är också en grej Varenda brev som kommer hem I era brevlåda Är ingenting annat än ett kontrakterbjudande det finns ju inga kontrakt. Men om du öppnar brevet och betalar räkningen. Då har du ingått kontrakt. Då har du accepterat deras erbjudande Så det finns egentligen inga korrekta skyldigheter. Från levande människor och kvinnor gentemot den här så kallade staten. Utan allting som de skickar till dig är erbjudanden Och de skriver dessa erbjudanden så pass fel Så att du ska inte ens kunna gå tillbaka Och stämma dem för detta För då kan du bara säga Men titta det här betyder ingenting Du har ju själv valt att betala den Men den betyder ingenting Därför att till exempel beloppet är skrivet i en box eh, ocr numret är skrivet i en box Alltså man har rutat in dem eh, Fakturanumret kan vara inrutat Och så vidare och allting som är inrutat är Void from the paper Det, det, det existerar inte på pappret mm. Och det har, med att göra med, det har att göra med Symboliken av att det är i en kista Allting som ligger i en kista Är dött, det är borta, det existerar inte Så de lägger kistor de lägger Allting i kistor Som de inte vill ska existera på pappret Men om du tittar på fakturan Så Åh, 5 000 spänn in där ja, Då får jag börja uttala det ja, men Då tackar de och tar emot Mm. Men när du har gjort en live life claim och bifogat den Och säger att uh, sorry men här finns inga kontrakt mm. då, uh, okay. då har man i alla fall en, en, en väg att gå för att bestrida detta mm. och, och det är också en annan viktig punkt i det här Det att som dödförklarad så kan du inte föra din egen talan Är du död förklarad så kan du inte ställa dina egna krav Och du kan inte bestrida något, du kan, du kan inte göra någonting, du är död va? Du är liksom utsedd till förvaltare över personen. Och vad gör en förvaltare? Jo, han gör som han blir tillsagd. Jag menar, säg att du har tusen aktier i Nordea och du ringer din, äh, din förvaltare där, din aktiemäklare. Han är en förvaltare över ditt konto. Och säger du, du säljer de här tusen aktierna och lägger in pengarna på mitt konto. Kan han då säga, nej men det gör jag inte alls. Nej, det kan du inte för att förvaltare. Han ska bara hålla käften och göra som han blir tillsagd. Och det är precis vad de förväntar oss att göra eftersom de har tilldelat oss rollen som förvaltare över personen. Men är du levande så kan du säga nej. Jag, jag... Nu, nu när jag har gjort en statisk och blivit levande så så är det jag som ställer villkoren för hur jag ska leva mitt liv. Mm. Men, och äh, jag väljer... Ja. Ja. Jag tänkte man kanske har ju rätt juridiskt sett men sen så hur mycket orkar man strida på det här sättet? För att det, det kommer innebära att man får massa problem och kanske blir dragen inför rätta och så får spendera massa tid i rättsalen, ta ledigt från jobbet och så vidare. Så att det, det finns ju en, en, ett fönster för hur mycket tid och ork människor har för att äh, engagera sig i sånt mm. här också, tänker jag. Ja, Precis, det är det som är problemet mm. Det är det som är problemet va? Att uh, de här Entiteterna då Som, uh, som påstår sig uh, Har rättigheten Att styra över oss uh, De har ju mer eller mindre oändliga Resurser att uh, som med folk om de vill va mm. Medan folk måste Gå och slita På jobbet för att överleva uh, Så det är en obalans där va? Mm. Men uh, man får helt enkelt uh, skicka fakturor till dem för uh, alltid tid som du lägger ner på deras ärende. Jag har ju sagt till Skatteverket att uh, jag tar 50 000 kronor för varje postbrev, e-mailbrev eller telefonsamtal som jag får av dem. Därför att jag jobbar inte på Skatteverket. De jobbar på Skatteverket. Jag är inte den personen de söker. Jag är en levande man. Vill de att jag ska svara på ett brev som de riktar till personen. Då kommer jag ju betalt för det för att jag måste lägga min privata tid och energi på att besvara den skiten. Och det gör jag inte gratis för jag jobbar faktiskt inte på mm. Mm. Men, det... men Jag tänker på det, eh, Hur funkar det liksom med eh, jag menar jobb och arbetsgivare och, gifter och Om man har hus och banklån och vad liksom... Alltså blir det inte konst. alltså jag tänker på det, alltså, har man eh, det här med skatteinbetalningar och sånt, eller liksom hur, hur har du gjort det eller har du, har du liksom... Nej men alltså det, ja det, det här är ju, ja vad ska man säga, det här är ju inte för alla, det är helt Nej. uppenbart. Jag har ju försökt övertala någon om att de ska göra detta. Det jag, det jag själv tycker är att det ska finnas en valfrihet. Vill du stå på dina egna fötter och leva ditt liv som du vill så länge du inte skadar någon annan så ska du få göra det. Och vill du vara kvar i systemet så ska du få göra det. Det, är liksom, det står i paragraf 20 i, artikeln, i konventionen för mänskliga rättigheter att ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning. Mm. Mm. Men när de här psykopaterna när hot och tvång Snor dina pengar I form av skatteintäkter ja, men Då tvingar de ju dig att tillhöra Deras sammanslutning och det får de inte göra Så för mig Handlar det om valfrihet Att de som vill Ska få leva som de vill Så länge de inte skadar någon annan uh, Och uh, Alltså arbetsgivaravgifter varför betalar man in arbetsgivaravgifter Jo, det är en form av försäkring, eller hur? Det är en form av försäkring i, i form av sjukförsäkring i form av framtida pension, i form av uh, arbetslös, uh, ja, vad fan det heter ersättning, arbetslöshetsersättning och allt. Vad det är. Du bygger upp en form av försäkring. Ja, men kan jag tvinga dig att ta den försäkringen. Nej, det kan jag inte göra. Men staten påstår att de kan Det är som om jag skulle säga Liksom att Från och med idag så Är jag din it-tekniker För alla har ju en ipad Och en telefon och en dator Och jag tar 5000 om året För varje människa i det här landet I avgift Bara för att tillhandahålla Den här tjänsten Och den här tjänsten får du inte tacka nej till Det är bara så Men vad har jag gjort då Jo då har jag gjort dig till min slav, Bokstavligen För du har inget val Utan du ska gå och jobba Och du ska betala mig de här pengarna Antingen du behöver Eller vill ha den här tjänsten Eller inte Det andra som har hänt Det är att jag har tagit ifrån dig Din valfrihet Och det får jag väl inte heller göra För hade jag kommit med ett sådant förslag Så hade ju folk tyckt att Du är dum i huvudet så jag kan inte göra Men då kan vi säga så här, okej, okay, men, men och, om, om vi skulle kunna höja skatten med 20 procent, hur många skulle räcka upp handen och säga, att ja, jag är jättegärna med på det. Jag tror inte någon skulle göra det. Men när den här så kallade Kingdom of Sweden, som är egentligen ett bolag som inte ens är vår legitima regering, kommer att säga oh, nu går skatten upp på dittan och datten. Ja, då införner sig folk helt plötsligt. Och, och, och Fortsätter betala som att det här, det här bolaget på något sätt har någon form av auktoritet över dem. Och det är mm. den, den tafatheten jag inte riktigt begriper. Hur har vi kunnat sjunka så långt i självförtroende och i vår kännedom om vilka vi egentligen är. Att få tillåta någon att behandla oss på det här viset. Mm. Mm. Mm. Nej, men vi har ju blivit eh, hjärntvättade eh, och, och, och jag menar, det är ju liksom. Det, är ju det som är främsta syftet, kan man säga, med, med utbildning och media och såna grejer. Det är ju liksom att, att uh, uh, få oss att tro att saker och ting fungerar på ett sätt, uh, vilket det egentligen inte gör, utan men, men de får och, och, och jag menar, det är ju rätt märkligt när man börjar fundera på detta. Alltså, för jag menar man tar, jag menar, under 1900-talet har till exempel haft liksom en, en, en formidabel teknisk utveckling och produktivitetsökning, Vad det gäller eh, allt man kan tänka sig matproduktion och så vidare. Då, va? Men samtidigt så Springer vi omkring och vi måste jobba 40 timmar i veckan. Och det är inte bara så att vi män måste jobba 40 timmar i veckan. Utan nu måste ju eh, båda i en familj jobba 40 timmar i veckan. Mm. Eh, för att få det att gå runt. Va? Och sen så eh, kan vi ändå inte ha råd att, att, att köpa och äga vår egen bostad och så vidare. Allting går ju liksom bara... Åt andra hållet. Vilket så är så märkligt för att vi har ju liksom jobbat jättehårt och byggt upp eh, samhällen och, och, och allting fungerar. Men ändå så, blir det, eh, ändå så blir vi bara fattigare och fattigare. Liksom. Det, det är jättekonstigt. Eh, men nu börjar man ju förstå liksom eh, vad det är som, är som är grundproblemet i det här. Och det är ju precis det som du beskriver att jag menar, det vi tror är. Myndigheter och institutioner Som så att säga är till för oss Och där vi har någon Någon eh, Bestämmande rätt i dem Så är det inte så Nej. Det är liksom bara ett sken man håller upp Och det är ju det här liksom demokratiska systemet Av att Ja vi springer och röstar och funderar på Vilka parti vi ska rösta på och så vidare Och lägger ner mycket möda på det Och, och, och tänker hur vi vill, Vilken riktning vi vill att det här landet ska gå men det är samma vad vi röstar på. För att det, det är ju ungefär som att jag menar de flesta de, de bryr sig inte om att, att, att rösta i kyrkovalet eller EU. Sådär, för man känner inte att det berör en så mycket då. Va? Men, men det gör ju inte det faktiska valet heller. Va? Jag menar, om om Coca-Cola skulle komma och, och be oss att kan inte ni rösta fram eh, nästa vd för Coca-Cola. Ja, då skulle de flesta strunta i det. För att, mm. Men... Men det vi inte fattar det är att, att äh, de vi röstar fram det, det bestämmer ju liksom riktningen på det här landet precis lika mycket som... Äh, jag menar, det har ingen betydelse <laughs> egentligen. Utan vi, måste ju, vi måste ju fatta detta då. Men det, det, det, är, så, det är så märkligt att äh, inse att, att det är så här det hänger ihop. Liksom. Och sen så blir man ju lite ännu mer... Ja, för det är ju som du säger att vi är ju vi är väldigt passiva människor. Man vet inte vad man ska göra. Och det här blir ju liksom eh, något nytt som tonar upp sig. Men vad tänker ja, du, vad Kinesi, jag... Sebastian? Liksom, hur, ska man, hur ska man, så att säga, få saker att gå åt ett annat håll eller gå rätt håll? Hur ska man liksom få tillbaka Sverige som ett, ett faktiskt land där... där eh, Riktiga lagar gäller För så har det väl varit historiskt Eller ja Det, det här var ju någonting som man rullade ut då På början av 1900-talet eller? Ja det, Den exakta historien Har jag inte exakt hur Det har hållit till Men Nej. idag har vi ju inte En legitim regering Vad vi har är ett bolag Som erbjuder Regeringstjänster Mm det är en fundamental skillnad För de skiter ett stort stycke i Vad vi tror att vi väljer Vi har inte valt regering På jag vet inte hur många decennier Utan Det är ju ett bolag va Och det är, en, det är de som kallar sig för regering idag Det är en styrelsegrupp kan man säga För det bolaget Och du är väl inte aktieägare i det bolaget Sist jag försökte kolla Så var jag i alla fall inte aktieägare Kring dem av Sweden så att uh, jag har ju ingenting att säga till om Vad som händer Inom det här bolaget Lika lite som du har att säga till om Coca-Cola Eller något annat Så det, det är en fundamental grej att förstå Att vi har inte en legitim regering, regering Vi har ett bolag som erbjuder Regeringstjänster Under hot och tvång Och trakasserier Och uh, bedrägeri helt enkelt mm. Och det är ju Medlemmen inte definitionen på Uh, på, på både lag Och terrorism uh, Lag säger ju Att det är um, Vad var det nu du sa Den exakta definitionen The implementation of um, ja, Jag kan faktiskt slå upp det här Om det bara är en, en halv sekund Det är väldigt intressant Och uh, KLL yeah. Ska vi se Om vi slår upp det här I Blacks Law Dictionary Okay, law. The regime that orders human activities and relations through systematic application of the force of politically organized society or through social pressure backed by force in such a society. Så so det är alltså våld, våld, våld. Det är force. Mm. Lag är re regering genom våld. De regerar genom våld. Och uh, Detta faller ju väl på plats Om man till exempel googlar fram uh, uh, Definitionen för terrorism uh, För det är ju Governance by intimidation mm. uh, Ska jag säga där Ja Det, det är ju liksom uh, När de försöker regera genom uh, i implementera en politisk agenda genom hot och våld Speciellt mot civila mål Men det är ju precis vad som händer, vad som händer i Sverige idag Det är ju mer eller terrorism Eller inte mer eller mindre Det är faktiskt så mm -hmm. Jag håller med ja. Ja, jag, håller. jag tänkte bara säga att uh, uh, Jag vet inte om du har läst uh, Lissander Spooners No Treasons Som jag tror Steven, 1867 eller något sånt där. Uh, Och han beskriver det här klockrent i, i sin text också där han pratar om hur han själv har inte gått med på några lagar eh, någonsin och, och även om man hade skulle ha gjort det så ska han ha rätt att dra sig ur dem. Han pratar också om hur ingen ska få bestämma över honom oavsett om de är fler eller om de är färre män har varten. Eh, så att jag tycker att för alla er som är intresserade av det här, snälla läs Lysander Spooners No Treason från 1867. Så Den är 50 det är bara ja. fel. Det är precis vad det var. Alltså, om vi nu ska snacka rätt och fel, vilket är fel ord för det. Men för, för, ja, I alla fall, vi går inte in på det. Men vi snackar rätt och fel. Någonting som är rätt är rätt mellan två personer eller två miljoner. Personer eller helst levande män och kvinnor då, eller individer Och någonting som är fel Är fel antingen om de bara är två eller sju miljarder Spelar ingen roll Rätt är rätt och fel är fel um, och, och precis som du säger Antalet spelar ju ingen roll uh, Det är fortfarande så att ingen får styra över någon annan För det är slaveri Mm. Och uh, nu ser jag det, definitionen på terrorism här Faktiskt på, på svenska då Terrorism avser det systematiska användandet av våld Eller förstörelse, särskilt mot civila mål För att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska förändringar Är det någon som känner igen Sverige idag eller? Mm. <laughs> ja. det, är fan ja. det är på bricken Det är på bricken vad som händer i Sverige idag Det är terrorism Och de har sådana här låg lågutbildade entiteter som springer runt i blå uniformer, beväpnade som ingen, som egentligen är inget annat än kriminella orderföljare, de fattar inte ens att de egentligen lyder corporate bylaws de säger, åh vi, är, vi lyder svensk lag nej, det gör det inte, det finns inte ens men uh, ja det är så, det är genom hot och våld och trakasserier och uh, sånt som de uh, implementera en politisk agenda i det här landet. Mm. Mm. Du, hade, du hade en bra liknelse där i en av dina videos jag såg. Och det var det här med om du, din chef gav dig order att flyga till ett fjärran land och så fick du bara en tredjedel ja. av vad, vad bränslet dit tog. Då. Och det kan man ju faktiskt jämföra med vad, vad statstjänstemän håller på med. Att de själva kommer ju inte komma undan det här kaoset som... Mm. Som väntar i framtiden. Äh, utan, det kommer ju drabba dem också. Så frågan är varför de fortsätter att följa order så blint. Ja, till att börja med så finns det inga statstjänstemän. Äh, ja. Därför att staten existerar inte. Utan de är bolagsanställda men, allihopa. Ja, förlåt. Men, äh, nej, men det är ju därför det inte finns något uh, tjänstemannansvar. För det finns inga tjänstemän. Mm. Det finns inga statliga tjänstemän. De är bolagsanställda allihopa. Därför finns det inte ansvar Du kan inte dra dig inför rätten för ansvar uh, Och för det andra så, så håller jag verkligen med dig. Alltså de här entiteterna för att försöka hålla det renspråkigt. Uh, de skapar ju det här samhället för sig själva och sina barn och sina barnbarn också. Mm. Så jag har mycket svårt att begripa hur de kan fortsätta. Förstöra sitt eget land Och förstöra för sitt eget folk uh, med, med ursäkten att Jag gör bara mitt jobb mm. Ja men ditt jobb är att förstöra landet Fattar du inte det, liksom? är, är det ja, jag, jag begriper ingenting va. Jag mm. begriper inte hur de har kunnat hjärnklättas in Och tro att det de gör Är korrekt Att det på något sätt skulle leda Till ett vackert ställe För det gör det verkligen inte om jag tittar på försäkringskassan På grund av mina videor så får jag ju massor med mejl Från folk som har De har ju misshandlats mer eller mindre av den Så kallade försäkringskassan mm. uh, Och uh, det är trots allt därför De har betalt in pengar där under Hela sitt arbetsliv För att få hjälp om det väl händer någonting Och när det väl händer något så får de ingenting mm. uh, Och de är jättebesvikna Och helt bestörta och, åh, Vad ska vi göra Ja, vi måste inse att vi kan inte lita på dem För deras uppgift är inte att ta hand om oss Deras mm. uppgift är att dra, dra in intäkter till sitt företag uh, Så vi måste liksom ändra vår mentala definition Av vad det är vi lever i Vi lever inte i ett land Där vi bidrar med våra skattepengar Till ett fungerande samhälle Vi bor i vi har kidnappats under maritimlag av ett bolag som rånar oss blinda under hot och våld. Det, det, det är så det är idag va? Och mm. börjar man ändra sitt perspektiv till att förstå det. och begripa det. Då begriper man också att vi måste börja stå på våra egna fötter. Och kan inte lita på det här systemet. Mm. Ja, och få, få gå tillbaka liksom något steg här i frågeskedjan. Så vad kan man göra åt det? Jo. Står du på helt egna fötter så finns det väl ingenting som säger att du inte kan ha en privat sjukförsäkring. Det finns ju privata sjukförsäkringar idag som garanterar att du hamnar på, på operationsbordet inom 24 timmar om du skulle behöva det. Prova det och gå till sjukhuset. Du får besökstid om sex månader och operation om ytterligare sex månader. Mm. Det är, mm. den, det är den, de köerna som är i vården idag. Vården har ju totalt kollapsat. Det det ju. För att inte snacka om äldrevården. Herregud ja. pensionärerna dövde mig. Det är katastrof idag va? Katastrof. Och de har ändå betalt ett helt liv. Och, och förlitat sig på att om är staten på hand. Och menar jag blir gammal. Ja det, det ser vi ju. Mm. Så att nej, jag föredrar faktiskt att stå på mina egna fötter. Och är det så att jag har kommit i pension och är fattig som en kyrkoråta. Ja, men då har jag orsakat det själv. Då har jag varit slarvig med min ekonomi. Då har jag förmodligen supit bort pengarna eller spelat bort pengarna eller något annat va. Men, men kommer jag till pension med för, förhoppningsvis ett avbetalt hus och, och kanske lite sparkapital ja men grattis då, då, får jag, då har jag skött mig bra liksom. Men jag lägger inte hela mitt liv i någon annans händer så har ja, de får ta hand om mig när jag blir gammal. För de ser ju inte till något annat än sina vinstintressen. Det, det måste ju ändå stå ganska uppenbart mm. idag för de flesta, med på hur ja. allting har gått de senaste 10-20 åren. Ja, det, det är väl så man har lurat in folk från början i det här systemet när, när man börjar med, med folkhemmet och så att så mm. Så då var det ju förhållandevis bra och kanske väldigt få som hamnade mellan stolarna men sen så har ju folk blivit mer och mer förklappade och lita på det här systemet och så har man låtit staten ta, ta mer och mer, äh, lösa mer och mer uppgifter i ens liv. Men äh, mm. man får väl fundera i grunden, vad är en stat? Jo, men det är ju någonting som ska... Göra underlätta saker för en population. Så att staten ska göra våran uppdragsgivare. Och det visar sig att... Eh, vi, vi är deras uppdragsgivare. Ja. De våra kärnare. Ja, ja, mm. De ska tjäna folket. Mm. Och det är precis vad de inte gör idag. De är att blanka fan i folket. Mm. Och vad vi tycker mm. att vi behöver. Mm. Men, men ja. det har ju också sin förklaring va? Det är ju så att rikshjälten... Tömmer alla svenska konton varje natt vid midnatt mm. Och eh, då de måste det till nya krediter I samhället För att täcka behoven Och de krediterna Kommer ju ut med, med ränta Så att säga, de skjuts in i samhället med, med ränta Som vi måste betala tillbaka på Och jag hörde någon siffra Bara här om veckan Om att Sveriges statsskuld ökar med någonstans runt 5 miljarder i veckan Eller någonting sånt där va? Och det förklarar det hela perfekt. För det är ungefär vad det kostar uh, att driva det här samhället. Um, men det som vi betalar in i form av skatter, Det är verkligt värde. Eftersom vi har jobbat. Vi har, vi har lagt fysiskt möda på att producera någonting. Alltså ett verkligt värde som motsvaras av ett visst belopp. Det beloppet, där som motsvarar det verkliga värdet det töms från alla svenska konton inklusive banker, myndigheter, allting tömmer sina konton hos rikshjälden varje natt. Och vad pengarna tar vägen därifrån det vet ju bara de va. Men de kommer inte oss till nytta. Så de som står och skriker ja men vi, vi får ju liksom skola och vård och allting för våra skattepengar. Nej, jag skulle nog vilja säga att inte en enda krona av Våra skattepengar faktiskt går åt Till att få ett fungerande samhälle Utan det är, det är en konstant ström Av nya krediter Som får samhället att funka Om man nu kan kalla det för att det funkar För det går ju köprat åt här, men, men, men det lilla som funkar Det bygger på krediter De krediterna ska vi sedan Jobba av Med vår fysiska möda Betala in det i form av skatteintäkter Som sedan töms Av rikshäldern så att vi har hamnat i en evighetsmaskin Av negativitet I en evig negativ spiral Där vi måste jobba hårdare Och hårdare och hårdare För att betala av dessa krediter Med ränta För att krediterna som krediterna Men räntan existerar inte Utan vi måste jobba 110% för att betala tillbaka 100% Så det är väl inte så konstigt att vi blir fattigare och fattigare Egentligen va? Mm så att, det, är, det är ett jättestort som sträcker sig över hela sektorn. Mm. Allt från myndigheter till banker till, ja, mm. Jag tänker den här lagen, maritime law, är det nånt för, för det verkar som att eliten är väldigt noga med att följa den. Att inte bryta det finns ju sådana som har stått upp i domstolar och sånt där. Och, och skött sig och pratat deras språk. Och sen så skriker domaren så att ta av dig hatten, och så har de äh, tagit av sig hatten. Och då, då, enligt deras konstiga regler, så har de underställt sig i deras äh, lag, och så slängs de i fängelse i alla fall. Då. Men ifall man då skulle klara he hela den här proceduren, så, så kanske man klarar sig undan. Och vad är det som gör att de i så fall släpper den? Är det, är det liksom någon, är det någon religion de ägnar sig åt? eller...? Ja, det, alltså allt, en, en tingsrätt överhuvudtaget Är extremt satanistisk Och mm. det har extremt mycket med Just religion att göra mm. uh, Jag menar åklagarmyndigheten Har ju till och med sin logga mm. Därför med två fingrar liksom detta, Jag såg Visa det Sebastian jag, jag, jag höll på att och sätta morgonkaffet i halsen Eller vad det heter För det är ju precis som du säger att Ur den här åklagarmyndighetens Logga så sticker ut två händer liksom Som, ja, som gör en sån här äh, Fingersgest då Och det är ju precis samma gest som, som äh, ja, den här Ja, äh, ja alltså jävlar. Ja mm. <laughs> Jo men så är det Och det, det, är, det är ytterligare ett, ett steg i det här bedrägeriet Att åklagarmyndigheten Och domaren är i Vad man kallar för collusion Mot dig De har alltså gått ihop mot dig Uh, de har brutit tre enheten. De har brutit tribunal uh, förfarandet därför att en domstol ska ju egentligen vara en tribunal en tribunal, alltså tre parter. En administrator, en eltenär och en borinär, eller en, en, en klagande och en kärande eller vad det heter på någon svarande eller vad fan det heter. Uh, men den tre enigheten har de brutit. Därför att de har satt sig helt plötsligt Som borgenärer Som förmånsdagare Och de tilldelar dig positionen Som är för Den personen som de är ute efter Och anledningen Varför de är ute efter den personen Det är för att de egentligen är ute efter Den personens Sesta Key Trust Och Sesta key Trust är en helt annan historia Men ähm, De vill helt enkelt komma åt det kontot För att snå dina pengar Och eh, Så först så skapar de en bond På din Ditt målnummer I, i, i rätten då va Och den bonden löser de in Mot din Sesta key trust Och sen ska, ska de få dig till att bli skyldig Så att du kan betala det en gång till Och det kallas för double dipping De tar alltså dubbelt betalt för samma sak eh, Och de två parterna har ju gått ihop För att få det Genomfört Ja, så att eh, du har ju ingen chans att, att klara dig i den som du går dit som, uh, som person och identifierar dig som person. För hela deras trick går ut på att få dig att acceptera förvaltarrollen för den personen så att du blir jäldenär. Men uh, går du där och ställer dig som levande uh, så får du medan inte ens ha med det att göra. Mm. Därför att de har ingen juridiktion över levande män och kvinnor. Och det pratade jag ju om med myndighetschefen för Beko Tingsrätt, Lars Ole Larsen. Och efter en liten stund där när vi snackade så frågade han till slut. Ja varför har jag inte jurisdiktion över personen? Jo så är det för att jag är inte en person, jag är en levande man. Och då säger han, men då kan vi inte snacka mer. Och då snackar vi på helt olika plan. Så lagen la han bara på. Mm. De får ju inte interagera med levande. De får bara interagera med oss om vi, om vi eh, erkänner oss eller tar på oss positionen som förvaltare för den personen. För den personen är en organisation som de har jurisdiktion över eftersom den faller i Maritime Law. För det är en corporation. Mm, mm. mm. mm om man då blir åtalad för något hitt på brott och så ska komma till tingsrätten där så gör man bäst i att inte erkänna dess jurisdiktion över den själv då Ja, precis, precis. Men vad händer då om man säger, för en domstol är ju per definition i princip jävig eftersom det är ju alla det är det åklagare och advokat och alla är ju tillsatta statstjänstemän så att det är staten mot Exakt. dig som levande man. Så att då är ju alla domstolar jäviga men vad händer när man åberopar det här då? Ja, de måste få korrekt motpart i målet. Annars kan de inte gå vidare. Mm. Så att... Uh, hur den enskilda... Uh, Policieadministratorn hanterar det. Det låter jag upp till dem. Va? Men de kan inte administrera om de inte har en korrekt motpart. Mm. Och du som levande är, är inte en korrekt motpart. Utan du måste... På något sätt identifiera dig som den de är ute efter Så de kan fråga efter ditt namn De kan fråga dig efter personnummer De kan säga att ah, du är väl en privatperson Och säger du ja, då är du rökt och alltså, De har massor med tricks för att få in dig Lura in dig i deras jurisdiktion Du måste stå stenhård fast i din status och ställning som levande man mm. Då får de egentligen inte gå vidare men, men det blir så, så här, då, man, man kan ju få brev hemma att man är anhållen i sin frånvån till exempel men om man då väljer att inte interagera med dem så kan ju oklagaren ta ett beslut att göra huslandssakan eller, eller sådär och då blir man ju faktiskt gripen även om man kanske inte går med på deras spelregler då. Ja, ja, ja, ja, visst. Ja. Alltså, det, de, de kör ju med våld va? De mm. kör med våld. Och det, det är det som vi också märker här i den här bananrepubliken att Uh, de respekterar ingen korrektighet överhuvudtaget. Ingenting alls respekterar dem. De respekterar inte ens sina egna lagar. De, de, de gör lite som du behagar dem för stunden. Så mm. att de respekterar inte sina lagar. De respekterar inte internationella lagar. De respekterar inte konventionen om mänskliga rättigheter. De respekterar absolut ingenting i den här banalrepubliken. Så mm. att... Uh, och, och dessutom har de Sådana kriminella orderföljare Med hyfsat låg IQ Som begår deras smutsiga brott Som, som springer deras smutsiga ärenden uh, Så att uh, Ja det, det är en liten prekär situation Skulle man kunna säga mm. och, och det går inte att skicka tillbaka det här brevet Med att skriva vägras på brevet uh, Ja Grejen är så här att egentligen så, jo du kan skicka tillbaka brev därför att du är ju inte den personen de är ute efter. Och du är heller inte förvaltare för den personen de är ute efter. Utan i så fall får de bevisa det, att du är en person. Och det kan de inte för det är du inte. Uh, och uh, så egentligen så skulle du kunna skicka tillbaka dem. Men det kanske kan vara smart att bryta ner deras jurisdiktion ännu mer. Och till exempel åberopa Uniform Commercial Code artikel 3-401. Eh, Därför att artikel 3-401 hänvisar till eh, autografer. Och en autograf är nödvändig för bildandet av ett kontrakt. Därmed så finns inget kontrakt. Och därmed så har de ingen juridikation. Inte ens mot personen. Det, kan alltså, det, det är bara ett exempel Det går att göra väldigt mycket för att bestrida deras är men, uh, men Uniform Commercial Code Är kontraktlagen Det är den som är den absolut Ultimata kontraktlagen Och i Uniform Commercial Code Står skrivet Precis allt som krävs för ett globalt giltigt kontrakt Hur den ska vara Formulerad Och parterna och consideration Alltså värdeutbyte mot annat värde och Allting står i där Så att det är, oh, förlåtande. Det är alldeles för lång diskussion att föra här och nu. Men, och det kräver ju också en hel del utbildning av individen som vill åberopa de här sakerna för att du måste kunna försvara din status och ställning. Kan du inte försvara den verbalt och skriftligt så. Så kan de istället säga Men Det är du som är bedragare för vi har viss Och du försöker snacka det ur det här Och dra upp massa grejer som du inte begriper Och ja de kan få det till att bli vad som helst liksom. mm. Men uh, Det går att bestrida Alla deras anspråk För återigen Allt du får i brevlådan Är ingenting annat än Kontrakt erbjudande Dessutom är det faktiskt Mail fraud. det är postbedrägeri Först och främst därför att det är riktat till personen och du får inte öppna den personens brev för du är inte den personen. Det är så om du skulle gå i grannens brevlåda och börja ta och öppna deras brev. Det får du inte göra. Mm. Och dessutom så är det övergiven post. Allt, precis allt som trillar ner i din brevlåda är abandoned post. Övergiven post. Därför att det kan hända och det händer ju Tid som att post hamnar i fel brevlåda Och hur kan de då Anta att du har fått brevet Men ja, det kan de inte Men det är så de jobbar De jobbar genom vad man kallar för Assumption presumption De skickar hem Ett brev till den här personen Och hoppas Att du plockar upp brevet Och att du antar Att brevet är riktat till dig bara för att det står ditt namn på brevet. Men det är inte riktat till dig. Det är riktat till personen. Mm. Så det är postbedrägeri liksom med flera aspekter här. Va? Dessutom är det postbedrägeri. Därför att det är väldigt sällan. Om nästan aldrig. Att en så kallad myndighet skickar hem brev. Med ett riktigt frimärke på. Och om du inte använder ett riktigt frimärke. Så har du inte betalat porto för Leverans av det där brevet Därför att det enda sättet Att betala porto för att leverera Ett brev, det är genom att sätta Det man kallar för federal money På kuvertet Och frimärken är federal money Federal money Utfärdade av, utfärdade av Universal Postal Union Därför att Universal Postal Union Är en organisation Som har bildats genom Treaty, genom fördrag Därmed så faller den under International Law Och Universal Postal Union Har gjort Ett och samma postal territory Av alla Medlemsstater Och det är i stort sett alla länder På den här planeten Så att alla länder som är med hos, Som medlemmar hos Universal Postal Union Ingår i Ett och samma postal territory Och deras Post Uh, deras då är Federal money Som alltså går under UPUs Jurisdiktion Så när de skickar hem ett brev till dig Med någon, någon, någon Sån här datapåskrift Med någon jädra sträckkod Och lite krull, kruselur och mm -hmm. sånt skit Det där är postbedrägeri mm. Ja, Ta en kopia på det kuvertet Och en kopia på brevet Skicka det till UPU Och hälsa dem att det pågår postbedrägeri I Sverige de blir inte glada kan jag säga. <laughs> <här> Nej det är intressant. Alltså men, men det, är, det är väldigt mycket. Men <hör> som sagt du, du du håller föredrag om detta Sebastian. Och du, du planerar att göra ett här i Göteborg framöver. Har, har jag förstått. Och, uh... Ja det verkar finnas folk som är intresserade. Så ja. du kan väl komma och berätta vad jag har hittat. Alltså, ja. <hör> och det, det är lite så att. Jag har ju verkligen inte alla svar. Nej. Och ju mer jag pluggar på detta desto mer inser jag att jag bara skrapat på ytan. Alltså det här bedrägeriet går så djupt så att det får huvudet att snurra runt va? Ja. Mm. ja. Jo, jag, jag, jag instämmer. Jag, jag har liksom tittat lite grann på det här. Och, och jag har ju liksom jämfört sett att det är många samstämmiga eh, eh, Röster kring det här liksom. det, det, det ligger ju någonting i det. Och, eller ja, det, det och, och jag menar det är ju intressant också när. Jag menar som du har ju eh, engagerat myndigheter kring de här sakerna. Och, och eh, det visar ju sig att. att eh, ja jag menar och, och, och jag menar man kan ju gå in och titta. Jag har varit in och tittat på. Jag hittade någon sån här lista med. Uh, det finns ju en massa länder Registrerade som företag Bland annat Kingdom Sweden mm, det, Man hittar ju det va Och sen det var intressant där också Med frimärken för jag hörde det på någon annan Sån här uh, Youtube jag kollade på att Alltså frimärken Är tydligen den enda valutan Vi har kvar som inte är fiat pengar Det vill säga kostnader till guld mm, men, mm. men gäller det Alla frimärken eller hur funkar det Kan man liksom <skratt> ja det, det har jag faktiskt Inget bra svar på om det gäller alla Nej. frimärken Det jag vet är att alla frimärken Är federal money Sen exakt vad de har för backup på det Det vågar jag inte säga Men ska du ja. skicka ett korrekt brev till någon Så är det bäst att du sätter på ett riktigt frimärke En annan sak som är väldigt intressant Är att du cancellerar det frimärket Med en korrekt autograf Diagonalt över frimärket Och sätter ett tumavtryck på det Som försegling av under seal. Det innebär att du blir Postmästare För det dokumentet Och att du Ingår kontrakt direkt Med Universal Postal Union Under International Law mm. Och det är väldigt kraftfullt Faktiskt Så det är också någonting man, man Får lära sig att, mm. att Sätta ett frimärke på varenda dokument Inte bara på, ku på kuvertet utan jag menar faktiskt på dokumentet som du skriver För då sätter du det kontraktet För det du skickar till en så kallad myndighet Det är också ett kontrakterbjudande Men det är bara det att Du sätter det kontraktet under international law hos, Under UPUs jurisdiktion Genom att sätta deras frimärke på Och kancellera det frimärket och när du blir postmästare över det dokumentet så har du alltså tagit jurisdiktion över det dokumentet. Och är det så att du inte får remedy, alltså ersättning eller att du får löst problemet som du har erbjudit här inom 21 dagar. Så kan du faktiskt skicka det här anspråket till UPU. Så får de ta det med sin administrator. Och det står faktiskt i... Um, Um, Roman Canon Law Finns det något som heter? Jag ska dra upp det här Jag ska se uh, Canon Law 2057 heter det. Uh, det står så här I Canon 2057 Canon Law är alltså uh, Roman Canon Law Och det står Any administrator or executor That refuses To immediately dissolve A sesta KV trust upon a person establishing their status and competency alltså att ändra sin status till levande is guilty of fraud and fundamental breach of their fiduciary duties requiring their immediate removal and punishment. Så de har sina lagar. Om du skickar ett korrekt brev under UPUs jurisdiktion korrekt frimärke och, och alltihopa och du inte får remedy så skickar du brevet kontraktet till UPU så får de sköta det med sin egen administrator. Okay. Alltså de här så kallade statstjänstmännen. Uh. Uh, men för men för alltså att måste de blira. Ja. Uh. Jag tänker på det här, jag menar, du var inne på det här med Sesta Key Trust förut då, och hur det funkar liksom. För att jag menar, man kan då eh, claima sin sån trust då, eller liksom göra anspråk på den. Men, men vad innebär det? Vad, liksom, vad, vad får man av det? Ja, eller funkar jag det? Eller? In, ja, nej, jag, jag är inte 100% säker på att du kan claima den. Nej, okay. att det är något som de äger bokstavligen. Ja. Ja. Och jag tror till och med de har patent på den jag, jag har inte kollat upp det men jag tror att det är patenterat Att de äger Och skulle du lägga en claim På någonting som någon annan äger Ja då är ju du bedragare va det, då, kommer ja. du, då kommer du åka dit Så det står härliga till Ja då ska jag inte göra det då Nej. Ja, jag inte. Man ska ju inte claima den Estaten så att säga Den, den sesta key trusten uh, Men uh, Det finns ju andra sätt att komma åt Korrekthet Uh, och nu, har vi inte, nu ska vi inte gå för djupt in på det, men, men man kan säga så här: Att de tvingar in oss i ett, i ett brott som på engelska kallas för usury genom att, uh, uh, genom att tvinga oss att använda falska pengar. Därför att mm. de här pengarna som de kallar för pengar uh, är egentligen inte pengar. Utan det är fiat currency. Det är valuta. Och eh, när de tvingar in dig i det här brottet av ochre och usury. På grund av att de inte erbjuder riktiga alternativ. Korrekta alternativ till att handla med, med, med riktiga pengar. Alltså guld och silvermynt, Då gör de sig själva skyldiga till ett brott. Och du kan... Liksom... Det, syna bluffen så att säga Och vända den mot dem Och tvinga dem att lägga tillbaka varenda krona Som du har använt från ditt konto För att nollställa balansen För mm. om de inte återställer den balansen ja, Då är du faktiskt skyldig till det här brottet. Men om du synar deras bluff Och säger du Du tvingar mig att använda det här Nu har jag lagt ut Säg att du lägger ihop alla kvitton du har från ett helt år Mat, försäkring, kläder Räkningar, allt, allt, allt som du gör av mig lägger ihop i en klumpsumma och skickar till dem och säger: Ni måste lägga tillbaka varenda en av de här falska kronorna som jag har gjort av mig så att jag inte är skyldig till det här brottet. Uh, så, så ska de tydligen göra det. Jag har faktiskt inte provat, men det skulle vara roligt att göra det snart. <laughs> men, men då innebär det sen att då, då får man inte använda de här låsarspengarna vi har. Uh, något mer? Eller hur, hur, hur blir det då? Ja, jag vet inte exakt hur det blir då. Det mm. blir en intressant resa. Mm. Vi får upptäcka hur det blir helt enkelt. Ja, jag vet inte, som sagt, jag har inte svaret på allt. Men nej, man nej, nej på, jag, jag visst. Man får till sig såna här bits and pieces of information som, som på något sätt gör att pusslet blir mer och mer hel. Mm. Uh, och detta är en av de bitarna som verkligen har fallit på plats De tvingar in oss i ett brott Genom att tvinga oss att använda sina fiktiva betalningsmedel Och uh, det måste vi kunna syna bluffen på Och säga att nu får ni återställa den balansen mm -hmm. Men det här är ju verkligen en uh, lång resa Som uh, har tagit rätt många år för oss att komma och forska fram så att säga Mm. Och uh, det kommer säkert ta lika många år till innan man, uh, man har kommit till någon form av lösning på det här Eller, ja, Jag vet inte riktigt vad, vad det kommer leda till va? Men uh, ja, det, det är en jobbig resa på många sätt faktiskt uh, mm. Framförallt därför att det här kraschar så fundamentalt Men hur man, hur man trodde att världen såg ut så att ibland får man alltså Vad det, det, det är förvirring och det är förbannelse, och det är allt möjligt. Vad va, va fan, hur mm. kan det ha blivit så här? Jo, för att vi har varit så jävla naiva. Alltså folk tittar hellre på bonde söker fru än läser någonting som kan förbättra deras existens. Mm. Mm. Kan bero på hur man Så Jag tycker det är intressant om de vågade testa det här med. Bolån som jag tog upp i någon podd tidigare Där som jag har förstått det så är det ju alla, alla lån överhuvudtaget är illegala För att de skapar eh, valutan genom Fractional reserve banking eh, mm. Så att eh, de har ingen initial formell ägare och de kronorna som de delar ut Och då får man heller inte begära tillbaka dem och hävda att det var sinna. Eller begära ränta på det. Så jag skulle önska att någon vågade ägga upp mot en bank kring sitt eget bolån exempelvis. Och säga tja, mm. eh, eh, ni behöver annullera mitt bolån och ett par miljoner. Och så mm. behöver ni ge tillbaka alla mina amorteringar och min ränta. Jag skulle vilja se det i Men vad händer då ja, med fastigheten? Själv då. Ja. ja, det är scary. Prova pro, Men det är det som är grejen va? Det är det som är resan alltså, eh, Alla vill se någon annan göra det det, ja. det är därför jag också har försökt hålla mig borta Så mycket som möjligt från alla typer av organisationer Som har velat ha, på något sätt involvera mig För att Det är så mycket snack och så lite verkstad Alla snackar men ingen gör Sätt mm. igång, skriv ett brev, fråga Hur funkar det här? Är det här verkligen korrekt? Mm. Så Det måste bli fler som vågar Ta fighten med dem Och kräva korrekthet mm. uh, Jag menar självklart uh, om, om, om du får låna Hundratusen av mig Då har du fått låna riktiga pengar För att jag är inte I en position Att skapa pengar från tomma intet Som de är Så mm. om du får låna hundratusen av mig ja, Då får du nog låna riktiga pengar För jag har jobbat för dem Men Precis som du säger, de skapar ju pengar från ingenstans Och dessutom ska du betala tillbaka den med ränta Självklart det är ett bedrägeri Utan det är slike mm. Men äh, Precis, men, men, men Ta fighten liksom mm. Jag har ju tagit fighten på så många andra håll Så att jag har ingen energi att ta just den fighting just nu mm. äh, Men äh, om du gör det Så kan jag väl hjälpa till på vägen Med mm. den kunskap jag har mm. Ja uh. <laughs> Ja det är scary och jag känner också att uh, Lite som du är inne på här och Martin har varit inne på det tidigare då också Att mm. man behöver gärna bli en uh, En kritisk massa Och man behöver bli Helst flera som du också var inne på här, En av dina Youtube-klipp Som gör det samtidigt uh, Jag känner att det, det skulle underlätta Stort uh, Eller att man åtminstone kunde liksom Börja och liksom ringa Och fråga Eh, folk kring det här Och gärna liksom eh, banker eller staten själv vad får se eh, Vad får man för svar såhär, om, om jag potentiellt skulle driva det här caset mm. Hävda de här sakerna Vad skulle hända då eh, Och då, då tar man ju mindre risk Givetvis för då har man inte gjort det på riktigt Men man har i alla fall börjat gräva något. Exakt men då har de åtminstone fattat Att shit folk har börjat vakna Vad ska vi göra mm. Nu är det på riktigt liksom och, och jag menar, ring alla de här bolagen, regeringskansliet och allihopa va? Allihopa är bolag. Du kan ringa ett bolag och fråga vad som händer om det här? men regeringskansliet är ett bolag och dessutom är den en koncernmoder. Regeringskansliet är en moderkoncern för alla andra underliggande kommunföretag, AB och allt vad de heter va? Mm. Så att eh, ring och fråga. Mm. Det är egentligen ganska enkelt. Mm. Mm. När, när de har fattat att tillräckligt många har sett igenom lögnen och bedrägerierna. Då börjar de nog ringa lite larmklockor på kontoret. Det tror jag. Mm. Mm. Mm. Nej men det, det är... Ja, jag håller verkligen med dig om det Sebastian. Att det, det är väldigt mycket snack och lite verkstad. Men samtidigt så är det ju så att man måste ju... Eh, förstå de här grejerna och liksom vad var det alltså det är ju lite som det där brukar säga att när man upptäcker att man har blivit ljugen för på ett väldigt väldigt stort och allvarligt sätt mm. vilket fler alltså det man måste göra då det är ju börja det, det första man måste göra det och och ja dels försöka inte bli lurad igen då och undersöka lögnens omfattning men den är ju så Alltså, eh, ja, det, det, det finns inom så många områden och, och det här med eh, juridiken och lagen och, och staten och myndigheter. Det är väl ett sådant område som man har förstått liksom, att ja, det är nog något konstigt där också. Eh, men nu när man liksom börjar lyfta på den fliken och, och eh, titta ner i den avgrunden eller vad man ska kalla det. Liksom, det, det, det är ju så enormt det här eh, bedrägeriet. Ja, och samtidigt är det väldigt enkelt ja, det, okay. det är jättestort Men det är egentligen väldigt enkelt ja. och om, om du och jag skriver ett kontrakt Och du upptäcker efter något år Att jag har lurat dig ja, men mm. Då förfaller ju det kontraktets giltighet mm. Eller hur? Då kommer du och säger du, Det här är jag inte med på för du har lurat mig mm. det är du, har brutit, du har brutit vårt avtal ja. ja, jag har inte ens brutit Jag har lurat dig rakt av från början Jag, jag uppfyller ingenting av vad jag har Nej. sagt eller så Har okay. jag sagt helt felaktiga saker då mm. Ja, Men då förfaller ju det kontraktens Det är mm. så jävla enkelt mm. Alltså de har ju lurat oss Grundlurat oss i decenier Så mm. den, den, den stunden Som du upptäcker att du har blivit lurad ja, Då är det bara att jag säger du, Jag är inte med på det här mm. Jag är inte den personen du har skapat Åt mig Jag är inte heller förvaltare För den personen Faktum är att det är de som är förvaltare för personen. Om vi om vi ska uh, titta på den korrekta strukturen för hur den här trusten ser ut så är du faktiskt borgenär i den ekvationen. Men de har lurat dig att du inte har position och satt sig själva som administrator. Uh, men, uh, men, men när man väl upptäcker det det är bara att jag kallar dem på det. det Silla bluffen och säger: du, det, det, det, det här kontraktet existerar inte ens. Och det är mm. det som är så roligt. Kontraktet existerar inte ens. Inte bara att det, det är ett bedrägeri, men det existerar de facto inga kontrakt. Men det är ju ja. intressant och Jag satt precis och tänkte det När du sa det, liksom det här med, med, för jag menar, Det finns ju det uttrycket man hör ibland liksom, och det är När man ska uh, ruska till då Och låta liksom, att Ja samhällskontraktet är brutet va? Mm. Jag Men det är att du säger, att jag, jag har kontraktet. inte funnit något kontrakt från början <laughs> det liksom, Så Nej. illa är det Eller kan man ja. säga mm. jag, jag har bett om en snälla skicka en Kopia på det kontraktet till mig Då var det tyst i telefonen För hon visste inte riktigt vad hon skulle skicka <skratt> med samhällskontraktet Du sa att det finns samhällskontrakt Snälla skicka en kopia på det till mig mm. ja, så jag vet vad fan jag har gett mig in i För ja. jag kommer inte ihåg att jag skulle ha skrivit på något sånt Nej, nej det, är, det är ett väldigt märkligt uttryck Eftersom ja, det är aldrig har uppstått sådant kontrakt ja. Ja. Visst är det Alltså det är så mycket propaganda va? De har ju ja. att folk Under så många decennier Så att folk tror på vilken skit som helst idag va? Mm. Nej, men, nej men precis det, det, det håller... Och liksom också det här hur, hur det fungerar liksom För att det är ju jag menar det är ju liksom den här terrorismen eller, eller vad ska man kalla det för. Alltså det är ju så att det är vissa saker som vi behöver. Eh, alltså vi behöver, eh, vi behöver el och, och, och, och vatten och sjukvård och så vidare. Då, va? Och, och, och, och så kidnappar de de tjänsterna. Poliserar de. va. De, de drivs i statens regi. Uh, och sen så ska vi betala för detta då. Mm. Men då ska vi betala mer och mer och mer och mer. Och vi, och vi får mindre och mindre av de här. liksom mm. Det som vi tycker att vi betalar då. För vi, det, är ju så, det, det är ju så sexigt att betala skatt va. Mm. Uh, men det är ju bara ett stort jädra bedrägeri. Det? Uh, inte, och sen också det här med med rättvisa då våra rättsvårdande myndigheter eller vad de kallar det. För att de, de säljer också det här eh, bilden då att det skulle råda likhet inför lagen. Men det är ju alltså, eller ja, och det, men det, det, det, bedrivs, det är precis som du säger att det är ju ingen riktig lag de sysslar med då, utan det är ju äh, deras... Äh, äh, Um, riktlinjerna i deras bolag Eller deras corporate policy Det är bolagspolicy så... ja, bolags bolag. Det då. kallas för statutory Statutory ja. legislation och, ja. och tittar man på definitionerna Till exempel på förordningar För det mesta vi har i den så kallade boken Det är förordningar va? Och en förordning är en juridiskt bindande text Men det står inte vem det är bindande för Och jag har då fan inte skrivit något kontrakt med att jag ska stå under dem så jag vet inte vem de är bindande för- men definitivt inte för mig. Nej. Mm. Nej, precis, och, då, och då, liksom det de sysslar med- det är ju ett spel- och de, de ska liksom förmedla bilden av- att, att de är en, en legitim- rättsvårdande myndighet- eller så kallar de det. Men, men de, mm. håller ju, de gör ju bara detta- för att, att skapa den bilden och det skenet. Va? Och, och jag menar i små saker och ting som har med oss att göra. Va? Ja men då, då dömer de eh, liksom rättvist och sådär. I med moral och sådär. Så vi ska känna att ja, systemet fungerar då va. Men man märker ju det att när det är vissa personer. De står ju fullständigt utanför den här så kallade lagen. Eh, mm. jag, jag, har du sett den här eh, dokumentären om Aschberg exempelvis Sebastian? Nej det har jag inte Nej, eh, Eller jag ja det, det är ingenting jag, man kan jag, jag, se jag. på Men det är, det är en, en dokumentär man kan lyssna på okay. eh, För det är en eh, jag, jag tror att man hittar nu om att söka på dokumentären Om Aschberg eller Aschbergs Rätta ansikte eller vad den heter va Men det är ju en, en dokumentär som en, en Medborgarjournalist har gjort då va Och då tittar man lite då I, i, i eh, Aschbergs Förehavanden då och han är ju en sån här figur som har frikort i vårt system va? Ja, ja. För att under, jag tror det var under 80 eller, eller 90-talet. Då sysslade nämligen Ashberg med checkbedrägerier. Förstår du? Han skrev ut checkar på eh, den uppgiften i dokumentären. Jag har inte kunnat kolla upp den om det stämmer. Men enligt den dokumentären så, så har han alltså, han, det, det är checkbedrägeri för 500 miljoner kronor. Eh, en person eh, som hade en fordon på några miljoner eh, vågade ställa eh, Ashberg inför detta, för detta då. Mm. Så det, det var en domstolsprocess. Och i den här domstolsprocessen så uppger Ashberg då. Och det koketerar han med i en, en, något radioprogram han gör senare då va? Han hade bara sagt att Nej, men de här checkarna var bara ett spel för gallerierna. Mm. Det är hans förklaring, liksom. Var, var, var, varför han inte ska behöva uh, följa checklagen? Och han blir frikänd. Mm. Här, <laughs> liksom, ja. ja, ja. Så att, men att, men det man kan... märker ju det. Och sen så har du ju då hela det här, hela hela media, uh, mm. det, det är ju till för att. Hålla liksom skenet uppe också Så att vi inte ska se detta För det finns, ju ingen, det finns ju ingen journalist Eller tidning som kan göra en grej Av detta och visa nej. men Titta här, Arsberg han, han behöver inte följa checklagen liksom. Nej nej det, det, kan det, kan är bara vi... på, det kan bero på att han har gjort En live life claim Jag vet inte om han har gjort det Men det, det är nog mycket troligt Att han har gjort en live life claim Och bytt status och ställning mot systemet Det och... tror jag också Står han i kamalag, då, då kan han inte beröras av statutory legislation. Som sagt, mm. det finns ingen lag. Det som finns, det är akter. En act, a legislative act. Och en act, det är en teaterpjäs, kan man säga. Det är spel för gallerian. Och okay. ja, har han mm. gjort en statiskurigering och, och inte kan beröras av, uh, av statutory legislation, då, ja och då, då blir det så att då blir han helt frikänd speciellt eftersom han ligger i samma säng som alla domare och politiker och liksom den han är ju på den nivån va? Ja men precis och det han är Ja Jag, jag har en liten fråga då om eh, hur är det med eller känner du till inblandningen av frimurare i rättsväsendet för jag har förstått det som så är väldigt många höga polismän och eh, domare och jurister och sånt de är delaktiga i någon form av hemligt sällskap i alla fall en stor andel av dem mm. Mm. Uh, och hur, hur tror ja, du det förvånar mig ingenting ja, ja, ja. det är väl ganska känt att de ligger och nyster mm. i samma säng allihopa mm. eller håller på i en kista <laughs> ja vad fan de vill hålla på med det bryr jag mig mm. inte om att jag bryr mig inte om överhuvudtaget hur de vill driva det här vill de driva landet som ett bolag ja men gör det det skiter ett stort stycke i. Men tala om för folket hur det ligger till så vi kan ta en korrekt ställning till det. Och är det så att folk vill vara med i deras system. Ja men då får de väl vara det. Men för de som vill stå utanför och stå på egna fötter och, och leva sitt liv som de vill. Så länge man inte skadar någon annan. Ja men då ska de få göra det. Du kan inte tvinga folk på det här viset i, i slav. Förhållanden För det är precis slaveri Är ju precis vad vi lever i det här landet Och i alla andra länder för den delen Du kan inte hålla på att tvinga folk på det här viset va? Mm. Det, det kommer inte gå länge till För snart kommer folk att bli riktigt förbannade mm. Så att uh, Det måste ges Full and honest disclosure Som också är ett av de elementen För ett globalt giltighetskontrakt Full and honest disclosure Fullt kända villkor är det inte fullt kända villkor, då är det lurändrerier. Då är det bedrägerier. Mm. Mm. Så att jag skiter i hur de vill driva det. De får flera göra de tycker. Men jag vill kunna välja hur, hur jag ska agera gentemot uh, det här. Mm. Mm. Sen, det är det va? Jag tänker också att bolag, det, det borde väl egentligen behöva gå med vinst- och i många av de här rättsfallen och sånt undrar man ju hur, hur det kan gå runt för att det, det är ju advokater som ska ha statliga pengar, det är åklagare, det är domare och så ska man ha en, ett rum där man ska döma i och sen så kommer ju den summan som, som döms, den som blir åtalad då att betala, den står ju inte i proportion med alla de kostnader som ligger bakom eller som staten får betala där då. Hur, hur ser du på det då? Ja, för att alla de pengarna kommer från eh, den åtalades Sestake Trust. Mm. -hmm. Okej. Okay. Yes. Ja. Det är därför de vill ha tillgång till din person. Det är därför de tvingar dig att identifiera dig som en person. Med personnummer. För då, då länkar de det till din Sestake trust och tar allt vad de behöver därifrån. Du anar inte hur många hundratals miljoner det finns i det kontot. Mm. -hmm. Ja. Ja, jag förstår, ja. Men vad är det för pengar då? Liksom? Eller hur? <laughs> är, det, är det liksom pengar som är kopplade till mig då? Alltså, jag, jag förstår inte hur, hur det hänger ihop. Ja, det ja de, de är kopplade till var och en. När personen skapas, alltså när registreringen sker och mm. du får tilldelad en person, så, så uppstår också det här kontot. Och enligt ett eh, dokument som heter The Administration of the Estates of deceased Persons Det är alltså eh, en hagkonvention Så har alla länders treasuries, alltså riksjälden, Fått i uppdrag att skapa ett konto Just för the Administration of the Estates of deceased Persons Så de skapar alltså ett konto för att administrera all din egendom men den egendomen kommer ju delvis från dig I form av att du, du har ju aldrig någonsin i ditt liv jobbat för dig själv Du har ju alltid jobbat för den här personen Eller hur? Så allting som du tror att du äger Äger du i själva verket inte Utan det är personen som äger alltihopa Och personen äger dem och de har till och med skapat ett konto för att administrera den här döda personens egendom. Uh, och uh, all, alla pengar som administreras därigenom förvaltas av dem uh, mm. på olika sätt. Alltså att de skapar ju hela tiden mer värde till det här kontot. Uh -oh. och kan, kan man säga att det är en slags ja. arbetsgivaregift då? Det är någonting som en arbetsgivare betalar in men som en som löntagare aldrig ser. Som de har som konto för dig då? Eller? Nej, det, det är nog mer än så. Uh, Varenda var gång du drar ditt visakort någonstans så skapar du nya pengar. Mm. Därför att pengar existerar inte i själva verket. Utan du skapar en kredit den krediten ska jobbas av med fysisk möda med, med fysiskt arbete av någon annan Eller av dig själv för att betala tillbaka den Så varenda gång du drar kortet så skapar du nya pengar Tänk bara på hur mycket pengar du gör av med varje år på alla räkningar och, och allt som du betalar Plus det som går in i skatt och så vidare Plus att de förvaltar detta vinstdrivande Plus alla, alla royalties Av alla tillgångar På landmassan Sverige Som de här kontorna får dela på Så alltså det handlar ju om Väldigt mycket pengar Och dessutom så, så har jag hört Att de sätter in En initiell summa pengar Redan när kontot Skapas Alltså då när du är född Och får din första registrering Med personnummer och så vidare så eh, har jag fått höra från de som kan det här bättre Att de till och med sätter in en del pengar på det kontot Som sen ska få växa under ditt liv Och att detta dessutom går från farsen till barnen och så vidare Så du kan gå ett par generationer bakåt Och, och, och liksom hitta alltså, hur, hur mycket summa som har kumulerats Från kanske din farfar och framåt då, Någonting i den stilen Alltså det, det är jättekomplext Och jag har inte kommit till botten med det där Men det finns i alla fall tillräckligt med pengar där Så att de kan suga dig torr På pengar ja. i ett liv Jag har en fråga där Om jag skulle bli en Levande man hur är då misstå om de Sakerna som är Mina så kallade ägodelar just nu Som är inhandlade av mig som person Ja Nej, alltså du, du gör ju När du gör en live claim så kan du också göra En, en affidavit, Alltså en kunngörelse som Överlåtelse av egendom Så du överlåter allting Från personen till det som levande man Nej. Eftersom du har Lurats att agera För den personens räkning Under ett helt liv mm -hmm. Så har du också Rättigheten att skriva på för den personen För du har ju redan skrivit på olika dokument För den personen under ett helt liv Ja, ja. Och då kan du också skriva på för den personen Och säga att den här personen vill gärna Bidra genom att <laughs> överlämna All egendom till den levande mannen <laughs> ja Och sen så, så skickar du det till Lantmäteriet, till transportstyrelsen Till överallt där du har grejer som du vill ta över Till dig som levande mm. Mm. För personen kan ju ändå inte äga något. Det är en död entitet. Så vad du har skrivit Det är egentligen ett kontrakt. Och med tanke på alla bedrägliga kontrakt du har skrivit hela ditt liv så kan du ju likväl skriva ett riktigt kontrakt för en ingångsskudd. Och, och säga att uh, personen uh, överlämnar härmed all egenom till den levande. Ja, det är Okej Men det är ju... Det är också någonting som du gör i din status regering, till exempel att du förbehåller dig rätten att behålla vissa juridiska instrument för en överlevnad. Mm. Eh, till exempel ett pass kan du ju behålla för du kanske har behov av att resa och då måste du få behålla vissa juridiska instrument för en överlevnad. Mm. Och, eh, när du blir levande ja, då får du bestämma precis hur du vill leva ditt liv. Du får börja ställa krav för vad det är som gäller för dig i ditt liv. Så länge ingen annan kommer till skada. Mm. Så att det är väldigt kraftfullt faktiskt att göra en statuskorrigering och, och bli levande igen. Att helt enkelt återta sin korrekta status som levande. Mm. Men, men hur ska man le leva i det här samhället? Allting bygger på att man har ett personnummer för så fort man ska äh, ja, hyra en lokal eller att man ska köra en bil och så så ju, krävs ju att man har någon form av licens och, och ska man hela tiden göra uppror mot det här så äh, ja, man kan ju Nej, inte... Nej, ja, alltså du behöver inte ha en licens därför att en licens är ett privilegium mm. men de har ingen rättighet att ge det ett privilegium när det existerar en rättighet och enligt artikel 13 i mänskliga rättigheter så har du The right to freedom of movement. Mm. Så du får ju röra dig fritt hur du vill. Mm. Det är en mänsklig rättighet. Och du har ju aldrig någonsin avskrivit dig den rättigheten. Så därför kan de inte komma och säga: ja, Men du får ett privilegium av mig. Nej, det kan jag. vänta lite här nu. Jag har ju faktiskt en rättighet att göra det här. Mm. Mm. Så den. Nej, alltså, det, det är inte så jävla komplicerat egentligen. Va? Det, det är så att. Du är ju suverän, du är född suverän Suveränitet är ingenting som jag kan ge dig Och det är inte heller någonting som jag kan ta ifrån dig De har lurat dig De har mm. lurat dig att tro att du behöver deras tillstånd Att få göra någonting som du egentligen har en mänsklig rättighet till att göra mm. Men det komplicerade är ju. Det som Daniel citerar, Al Capone: uh, A word without a gun is just a word. Och, och det är ju staten som har vapnet, och vi har ju bara orden. Exakt. Så att uh, om man säger emot. Och vad det för Ja, det är ju terrorism. Ja, det, jo, det, det är ju terrorism, men. Men det blir lite svårt att omsätta den här praktiken. Då, när man tänker hur ska vi gå tillväga då? För att då kommer ju den här vapnet fram. Så att vad ska man göra om man vill fortsätta? Ja men det kan inte komma fram om två miljoner det gör det. Så... Det går liksom inte. Ja. Så att, blir det tillräckligt många som vill leva ett korrekt liv. Och, och ta hänsyn till andra människor. Och, och, och vara empatiska och göra gott. Så, så tror jag inte vi kan uh, Trampa fel så att säga um, Men att titta bara på hur de agerar Som vi pratat om innan Alltså de här orderföljarna Så förstörs det eget samhälle Det, det är ju de som är de värsta kriminella Egentligen ju Det är inte du för att du vill röra dig fritt Med din automobil Som är kriminell Därför att den behörigheten som du har Genom att ha gått i en skola Och lärt dig att operera den här automobilen På ett korrekt sätt den kompetensen kan ingen ta ifrån dig. Så jag förstår överhuvudtaget inte vad en licens har för funktion. Rättigheten har du och kompetensen har du. Vem fan är jag för att ge dig ett privilegium att få utöva någonting? Det är fullständigt absurt. Alltså det är helt sinnessjukt att folk bara accepterar och får det här över sig. Mm. Mm. Jag håller med. Jag har varit inne på det tidigare poddar också. Alltså, jag tycker folk på göra vad de vill. Liksom efter, efter att jag läste Lisande Sponer för flera år sedan så eh, det är det exakt så jag ser det. Eh, mm. Ingen ska kunna säga till någon annan vad den ska göra. Så länge den bara inte gör någon skada så tycker jag att folk ska få, få göra vad de vill. Eh, sen vill man ju att folk ska inse de här grejerna lite bättre. Så att det inte blir den här extrema centraliserade makten som ska styras från Washington och Bryssel och så vidare och egentligen bara en enhet. Men ja, jag håller med er också i att, det och Martin har varit inne på det tidigare, med att det behöver liksom bli en någon slags kritisk massa. Att fler behöver vakna upp till det här så att det går att leva schysstare liv. Men det är en process, det som det går, Det går väl framåt, upplever jag dock. Det blir fler. Ja, fler det, frågor, det, men mm. det behöver nog gå framåt lite snabbare. För att vara helt ärlig. Jag har ja. titta på det här med ja. tvångsvaccinationer. Där, där kommer ju en helt annan fråga in. Bara. Vem mm. äger kroppen? Mm. Äger du din egen kropp? Mm. Nej, tydligen inte. För de ja, tar sig rättigheten att tvinga dig att förgifta din kropp med en massa vacciner som är otestade. Mm. Så, och du har ingen rättighet att säga ifrån för det är tvångsvaccination, vet du. Jag menar, mm. ärligt talat. Att folk bara kan acceptera sån skit. Det, det är helt horribelt. Mm. Vakna upp för helvete. Mm. Det, det, det går liksom inte att hålla på att tvångsvaccinera folk. Äger de våra kroppar eller? Ja, de tycker nog det. Men så är det inte i praktiken. Mm. Man. Så, ja, Vi behöver nog vakna till lite snabbare. För grejen är att om den här agendan fortsätter tio år till- eller hur lång tid det nu kan ta. Tills folk blir så pass förgiftade mentalt och fysiskt att de inte längre kan stå upp mot den här tyrannin som vi lever i idag. Ja då är det ju kört. Då är det kört. Än så länge så har vi en fysisk chans att kunna göra någonting. För vi har fortfarande ja, två neuroner att grunga ihop. Men, mm. uh, men, men när de har tagit över med mind control och alla virus och 5G och alltihopa, när de har liksom tagit över vår kropp mentalt och fysiskt och förlamat oss helt enkelt, gjort oss handlingsförlamade då, då, då är det ju kört då är loppet helt kört mm. och Jag håller med det är, det är väl också lite därför jag, jag gör det jag gör, jag inser ju riskerna med det, men jag vill ändå lämna en bättre värld till mina barn och till andra barn och, och i framtida generationer. Och om inte vi gör någonting nu, alltså om innan våra barn blir i, i den ålder att de är kapabla att ta tag i det här, då tror jag att det redan är för sent. Mm. Det är i alla fall min övertygelse, det kanske inte är så, men det, det är vad jag tror. Att det kan bli för sent om 20-25 år när våra barn är tillräckligt kapabla att begripa det här. Uh -huh. Så att uh, vi uh -huh. måste göra någonting nu Därför att de här psykopaterna som styr idag De, de fullkomligen saknar empati och mänsklig karaktär Men Det är bara att jag dömer av vad de gör uh, Mot länderna och mot folken och så vidare De fullkomligen saknar empati Ibland undrar jag om de ens är riktiga människor Eller om de är någon annan form av entiteter som klonar sig och ser ut som människor För att de saker Som många av dem gör Hade inte jag kunnat göra ens mot någon jag verkligen Tycker illa om Nej. Så det är lite... det... det är de här bara. Ja Alltså jag menar uh, Ja Det är vi, men, men just det här Att de, de har i alla fall Verkligen eh, upprättat Ett väldigt vi Och de andra Om man säger mm. så och det, är ju liksom, jag menar, det, det här speglar ju det också att, att vi ses ju inte Som levande Vi är ju antagna Döda i det här systemet mm. Alltså det här Vi, vi är då lost ett si eh, och, och, och så länge Inte vi Upplyser om att vi faktiskt lever så, så är vi döda då. Och det är väl så, kanske så de, de, de rättfärdiga det här inför sig själva. För jag tror inte att det är, är några aliens eller ödre eller någonting. Utan jag tror att det är, det är vanliga människor men de har en, en egen... De är i en egen krets och de rättfärdigar det här systemet och, och beteendet- inom sig själva eller för sig själva då liksom på det här sättet va men eh, det, det är ju väldigt konstigt och väldigt sjukt allting va och, och jag menar vi var inne på det här med du var inne på det här med, med medicin och vacciner jag menar jag, det är ju ett område som jag har tittat väldigt mycket på och i, i väldigt många år och alltså det är ju så det är ju så chockerande för att Hela det medicinska systemet. Alltså det... det vi, vi liksom... Vi, vi tror att man... Att man eh, tar fram eh, mediciner och läkemedel och vacciner. Som, som ska eh, bota cancer och, och, och förebygga sjukdom och så vidare. då. Va? Men när man börjar titta i vad... vad vad de egentligen gör och vad, vad den forskningen som har genomfört egentligen säger. Mm. Så är det ju precis tvärtom. Alltså mm. det, det här dödar och skadar de här sakerna va. Mm. Och, det, och det är så svårt att liksom. Alltså det är så svårt att ta in detta. Och, och, och jag, menar som, som, jag menar ta det här med vacciner till exempel då. Jag menar man kan man kan leta lite och hitta eh, litteratur ända sedan 1800-talet som beskriver eh, där, där man skriver att vacciner, de skadar ju, de fungerar ju inte, de gör människor mm. sjuka. Men det här, det här har pågått flera hundra år va? men, men mm. man håller hela tiden. Uh, man producerar så mycket uh, propaganda och järnvet kring det här va? Och, och, och vi måste ta vacciner och nu ska vi tvingas att vaccinera och, det, och jag menar det här med tvångsvaccineringar det har man ju pusterat med tidigare då va? i andra århundraden Mm. På samma sätt då va Men, men alltså vi kan oh, ja. Och, så, och, och jag menar egentligen En enda sak man behöver veta om vacciner Liksom det som det kokar ner till då va? För att jag menar, vi kan ju säga det att vi vet ju alla Att, att, eh, att det innebär en risk att vaccinera sig Att vaccinskador finns Ja, men det mm. finns ju fonder som betalar ut massa pengar för vaccinskador. Då, va? så, att, så att vaccinskador förekommer. Okej, okay, men då tänker man ju så här. att Ja, ja men, men det, det finns en viss risk. Va? Men sen finns det ju en, en nytta med det också. Ja, men gör det det? Mm. För att när man börjar titta på forskningen kring vacciner. Då, va? För att man har forskat och man har gjort studier. Men det finns inte en enda studie där man har gjort en dubbelblindstudie eh, gentemot ett äkta placebo och där man har undersökt faktisk effekt av vaccinet. Det finns alltså ingen sån studie genomför man har genomför så kallade dubbelblindstudier men då har man liksom haft ett annat vaccin eller där man neutraliserat sådär va. Men det finns alltså ingen man har inte vetenskapligt kunnat visa man har aldrig vetenskapligt visat att något vaccin har en faktisk effekt för när man pratar om effekt då pratar man om en, det, det som man beskriver som immunrespons och det är att man tittar på ett man på vävnaden i ett mikroskop och så ser man en viss reaktion och sen så antar man att detta är något fördelaktigt mm. men man vet inte va Ja, det, det här är ju liksom precis lika det, det är ju det är ju som det, det är väldigt det jag liksom tag innan när man förstår det va men det är ju lite som som den här eh, juridiska eh, labyrinten va att när man vill börja fatta hur alltså man man, man det är ju fullständigt ja det är ju det sjukt. det är bara en vinstdrivande maskin alltihopa va det ja. Bara om pengar Jag Tittar ja. på den här tvångsvaccineringen i, i Tyskland Om du inte vaccinerar ditt barn ja, Då får du betala 2700 euro Av vad fan lär det för någonting Du har fortfarande inte vaccinerat barnet Så ja. om vaccinet nu Hade haft en riktig effekt då, då skulle man Egentligen vaccinera Då finns det inga pengar i världen som kan hjälpa eller, eller, eller på något sätt fungera som, som en remedy mot att du inte vaccinerar dig Så det är helt uppenbart att vaccin handlar inte om effekt Vaccin handlar om pengar Antingen så, så säljer vi ett vaccin som där vi får in 2700 euro på Och vill du inte ha vaccinet, nej, då får du betala 2700 euro Men de pengarna ska fan i in på ett eller annat sätt Det är det enda det handlar om Nej, det, det, mm. ja, ja, nej, men det, det, det är glädjande att höra att du ser de här grejerna, De här sakerna också. För att ofta så ser man liksom att människor de kan vara insatta i ett visst område men så ser man inte eh, andra saker, och det, det gäller ju att försöka få en så bred bild som möjligt i det här också. Och, och liksom försöka se hela omfattningen på lögnen. Och mm. inte bara mm. liksom eh, dyka ner i vissa delar. Då, va? Och en mm. sak som är intressant också, det här med att du var inne på det här med full and honest disclosure, då, va? Mm. Att det är ju liksom ett. ett, ett eh, men, och, och det var ju också någon sån här youtube video man kollar, att de, de, de ger ju disclosure då. Va? Att liksom de, de förklarar ibland saker och ting fast på ett väldigt eh, kryptiskt sätt då. Va? Som, som till exempel den här filmen Matrix kan ju ses som en disclosure då. Va? Hur det egentligen hänger ihop då. Va? Och, och om man tittar på medicinen då så, så finns det ju en väldigt intressant sak. Och det är ju det att. Fram till början av 1900-talet så var ju den vanligaste symbolen för medicin. Det var eh, en, en, den här, eh, en stav med en orm omkring mm -hmm. som kallades för eh, aspergus eller någonting. Alltså det är läkekonstens stav. Det är en stav med en orm som ringer sig runt den. Ja, jag menar, jag menar. Men... Eh, <laughs> I början av 1900-talet och det var väl eh, U.S. Medical Corps tror jag som började med det. Då använde de eh, en annan symbol som är det Och det är en stav med två ormar kring. Mm -hmm. Och det ser man, eh, nu ser man den symbolen i vanligare än den här staven som egentligen symboliserar medicin då. Alltså den här, ja. Och eh, den här kadecus då, det är ju Hermes stav. Och, och eh, den här grekiska guden Hermes då. Mm. Eller Mercury på, på eh, som det heter på, i den romerska då. Och vad va, va är det då för gud? Jo, det är eh, bedragarnas och ycklarnas och kommersens gud. <laughs> och han är också ledsagare för de döda i dödsriket. Så ja. är det någon slags disclosure då? liksom att ja det ser, men. Det äh... faller ju nu en plötslig bit på plats. Ju. Ja. <laughs> men det är ju det. Det, det? Måste de. För på något sätt så verkar det som att de behöver berätta för oss vad det är de gör. Det är till exempel när man är ute och köper bil och så är det varning för fartkamera. Så de sätter hela tiden ut skyltar att nu kommer det en kamera. Men man hade ju lika gärna kunnat sätta upp en kamera och utan en skylta så hade ju folk känt sig övervakade hela tiden istället. Men... Men på något sätt så, så behöver man skylta med då liksom det här med medicinen. Att man skyltar med att medicinen är egentligen att vi tar, tar koll på dig. Och vi har berättat ja. det för dig så därför så godkänner du att vi, vi gör det här mot dig. Eller det, det är någon sån grej? eller ja De säger ju det. De, de, det finns de som påstår att uh, eliten måste tala om för oss vad de tänker göra. Mm. För att slippa de karmiska uh, effekterna av det de gör. Mm. De skulle få extremt dålig karma på sig om de uh, gjorde detta utan att tala om det för oss. Uh, jag vet inte ärligt talat. Jag tror att de får det ändå. För du kan inte begå ett brott och tro att det kommer undan. Nej, det är bara för att jag har sagt att jag kommer ju, jag kommer ju ha hjälp med vaccin. Du har fortfarande liksom gjort det, va? Men <här> å andra sidan, det är ju aldrig uh, eliten själva som gör någonting. Utan det är alltid de här kriminella orderföljarna. Så de kommer nog undan rätt så bra ändå, skulle jag kunna tänka mig. För det, mm. det är ju inte George Soros som gör någonting dåligt mot folk. Nej, nej. Han har ju sina lakajer som springer runt och beter sig illa. Mm. Mm. Ja, men så. precis. Jag menar, eh, skolsköterskan som, som vaccinerar barn eller, eller, eller hon på bort... Hon är ju inte med i något hemligt sällskap, va? Och, och... Utan hon, hon, hon är ju lurad precis som alla andra. Liksom. Eller hon har ju köpt ja. det här. Ja, precis. Nej, det det Ja, ja. men mm. precis. Men väcker man tillräckligt många så så är det bara att jag står emot. Så, nej, jag vaccinerar inte de här barnen. Jag, jag tänker inte göra det. Nej. Vad fan ska de göra? De kan inte mm. tvinga någon. Liksom. Då får de ta dit någon annan som är korrupt. Och inte göra det. Mm. Eller så fyller man i journalen ja, ja Han blir vaccinerad och så lever han inte det mm. så, ja, ja. så kan man försöka hjälpa folk på det viset liksom. jo. Nej, men, Vi måste komma till ett läge Där vi börjar stå upp för varandra Och hjälpa varandra Och, och liksom, bete oss som människor mot varandra För vi måste verkligen inse att Eliten vill oss inte väl Det som kallas för staten Vill oss inte väl Det är så jävla uppenbart Så att det inte någon kan säga att tvärtom mm. Ja, de vill oss inte väl Men titta på det reportaget som Lamont gjorde Med den här äldre herren Som bor i bilen Helvete snart 90 år Och har inte ingenstans att bo Nej det är skäms För helvete skäms uh -huh. Att man inte om, om vi nu ändå ska hjälpa så Och samfinansiera vårt samhälle Och en sån äldre man Inte har någonstans att ta vägen Vad mm. fan är det för samhälle Vi håller på med mm. Och det, ja. Detta samtidigt som vi måste öppna plånboken för hundratusen uh, nya medborgare ja. varje år som ska ha för, ja, tu, förtur för de här skattepengarna som, som tvingas in från oss. Så att vi, ja, vi ja. betalar ju i princip för uh, vår egen, våran egen utbytning i, på vårt landområde. Mm. Uh, mm. Och det Jag är ju det på, på riken, det Ja, det pågår ju och det är ju väldigt hög takt nu också. För om 100 000 på en befolkning av eh, vad är vi nu, 10 miljoner, det blir ju ganska fort eh, en st väldigt stor del. Och dessutom mm. så är det, är det en högre nativitet eh, och då blir det, går det ju ännu fortare. Så att det, eh, ja, det är inte länge till som vi kommer att vara en majoritet svenskar i Sverige och då kan man ju undra vad som händer bortom den punkten då när Ja det, det, det där med migrationen Är ju en, en, en konstig Fråga egentligen alltså, Jag håller väl med Konventionen om mänskliga rättigheter Att alla har rätt att Välja en plats på den här planeten där de vill bo Alla har rätt att bosätta sig inom gränserna För alla stater Så du kan aldrig säga till någon Att nej här kan vi inte komma och bo Ja, vill de göra det så får de göra det Däremot så behöver vi kanske inte finansiera det på det sätt vi gör nu Där vi ger dem fler förmåner än de som har jobbat ett helt liv i det här systemet Och byggt upp ett värde som till exempel den här gamla mannen som förmodligen har jobbat hela sitt liv Och nu är hemlös för att pengarna måste liksom fördelas om på det här faktasättet som de fördelas om på nu Det här kan vi inte acceptera så att alla är välkomna. Jag, jag, kan inte, jag kan enligt mänskliga konventionen inte tala om för någon att nej, här har du inte rätt att komma och bosätta dig. Men däremot sköt dig själv. Mm. Mm. Finansiera dig själv. Bidra med någonting. Mm. Ja. Så. Jag vet inte, det är en liten konstig fråga. liksom Jag tycker att folk reagerar fel på att de får inte komma hit. Ja, jo, egentligen får de ju det. Det har vi ingenting att säga till om. Men vi behöver inte finansiera det på det här viset. Nej, precis. Mm. Så, ja. Mm. Ja. Ja, ja, Ja. vilket... Ja. Eh, alltså, enormt intressant det här och, och, och jag tycker vi måste komma tillbaka till detta och, och, och titta mer på det. Det här med... med eh, ja, vad, vad, vad ska man kalla det här? Eh, <laughs> eller vad det, det ja det här liksom det här området eller vad alltså just det här hur eh, jag såg det var ju någon som är äh, så nu kommer inte på namn, men liksom hur vi bli, blir bli bedragna med hjälp av, av eh, juridiken då eller att man, man liksom för att, att man får saker att verka i, i skrifter och kontrakt eller så kallade kontrakt och det egentligen inte är vad det är. Uh, ja, jag, jag kan inte komma på liksom vad, men, men som sagt det här är ju ett, ett intressant område och jag kan, jag kan läsa upp lite också. Jag har ju grävt lite i detta och, och bland annat så jag tycker man ska ju titta på dina uh, YouTube Sebastian. Och då hittar man, det är ju bara att söka på Sebastian eh, Florin på Youtube. De, de får vara kvar där. Eh, fortfarande. Mm. <laughs> no, <laughs> och sen finns det ju, eh, Glossa Channel. Där finns det ju många intressanta filmer. Och, och de här, eh, det finns ju några figurer också som, som har, har tittat på detta. Det har varit mycket australienser. Jag förstod, Romley Stewart, Larry Hannigan. Och sen fanns det, det finns någon... Anna von Wright som bor i Kanada som har tittat mycket på eh, de här sakerna också. Så han, Frank och Collins också. Är det, är det namn du känner igen Sebastian? Ja, ja absolut. Jag har ja. pratat med några av dem. I mean. ja. mm. Nej men det, alltså, det, det handlar om att komma tillbaka till korrekthet. Mm. Vi måste återta eh, korrekthet mot varandra. Korrekthet i, i skrift framförallt. Därför att alla dokument som uh, skrivs idag av uh, det så kallade rättsväsendet och alla andra myndigheter. Då, det är ju bedrägerier alltihopa. De presenterar aldrig ett faktum som ett faktum. Därför att de kan inte, för de vet att de är bedragare. Så de kan inte presentera det som ett faktum. Därför att då skulle du kunna stämma dem på det och säga att nej men så är det inte. Men så de skriver allting i vad man kallar för babbel. Det är alltså ren bullshit Det betyder ingenting det de skriver till oss Så vi måste återta korrektighet i skrift Vi måste verkligen gå tillbaka till att lära oss Ordentlig grammatik Och sen så Måste vi också, tror jag Gå, gå tillbaka till En mer lokal nivå Av samfinansiering Självklart ska vi hjälpa oss Och samfinansiera vårt samhälle Men det har ju visat sig genom decennier Av ekonomisk bedrägeri Och maktmissbruk att överstatlighet funkar inte mm. Det funkar liksom inte Att ge hela sitt livskapital Till en handfull Psykopater mm. i Stockholm Som sen godtyckligt ska fördela Pengarna ner till Lilla byn, ett litet socker Någonstans i ja, Var som helst liksom. mm. Det funkar inte Klart som fan att vi ska samfinansiera vår skola Äldrevård, sjukvård och allt det där va? Men det måste ske på en mer lokal nivå Så vi kan gå och på dörren på kommunhuset Och fråga kommunchefen Du vad fan håller du på med mm. Ställa dem till svar För det de gör mm. inte, inte Fånga dem med handen i kakburken Ge dem sparken Och en bonus på 21 miljoner Som tack för ett dåligt jobb mm. Det är ju helt uppåt väggarna va Ja Nej men precis, Nej, det, det, det, det kan ju vara en väg framåt. Liksom just det här och det, dels väcka upp människor kring den här problematiken. För man har ju inte fattat någonting. Jag menar vi är så propagandiserade nu och vi, vi tror liksom att, att, att det här systemet funkar och är till för oss. Men det gör det ju inte alls va? Utan det, det är bara helt köttfärs alltihop va? Men sen precis som du säger att jag menar det, det, såna här saker som vi behöver... Det behöver inte drivas på det här sättet. Det kan drivas på lokal nivå. Det kan drivas som man driver en vägförening eller samfälligheter och så vidare. Då, och då är det precis. ju i sådana organisationer att då bryr sig folk också. Va? För då, då, då, då, då ser man vad man betalar in och sen så ser man vad, vad som det kommer ut. Utgången av det, precis. Ja. precis. Mm. Och det är det du inte kan se idag. Va? Och Nej. därför blir ju folk så passiva och inte orkar engagera sig. För att pengarna försvinner så långt ifrån. Mm. Så att det, det, det finns ingen sätt att kontrollera vad som händer med dem. Ja. Och det är just därför de har velat centralisera allting uppåt så mycket. Just mm. för att vi ska tappa tråden. Mm. Och sen så kan man aldrig få komma i kontakt med de verkliga makthavarna Utan det kommer ju alltid någon äh, underhuggare som äh, är tvungna att meddela en budskapet. Och så när man klagar, ja ah, men jag följer bara ordet så... Så ja, kommer kom ingen vart så att, Men det är ju bra som du gör då Att du går direkt på högsta hönset högsta Så att de inte kan äh, hänvisa mm. Mm. Ja, först och främst Så är det ju extremt sällan Som det överhuvudtaget autograferas Av någon verklig människa När du får hem ett brev så står det bara Med vänlig hälsning Skatteverket Vem fan är Skatteverket? Vem är det som har skickat brevet? Så därför måste jag anta att det är generaldirektören som har skickat brevet. För det är den enda som är ansvarig för, för hela organisationen. Det är generaldirektören. Så därför måste jag anta att det är hon som har skickat brevet. Därför så skickar jag alla brev till henne. Katrin Wessling-Palm. Och skriver att du får nog rätta till det här. För det här stämmer ju inte riktigt. Mm. Mm. Så att, det är ju det va? De, de, de skriver inte sina namn på breven De autograferar inte breven Och har de inte autograferat brevet Då har de inte tagit jurisdiktion Över innehållet i brevet Och har de inte tagit jurisdiktion över innehållet Inte fan kan de komma tillbaka och säga men du skyldig mig de här pengarna Nej för du har ingen jurisdiktion där. här mm. Det är så enkelt va mm. ja. Det är så enkelt alltihopa egentligen Det är så fruktansvärt enkelt Så det är man, man tror inte det är sant, men de har försökt måla upp en bild av att det är så fruktansvärt komplext, så att ingen vanlig dödlig kan ta ta, ta på sig det här jobbet att bestrida systemet. Vet du? Ja, det, mm. det är helt sjukt. Ja. Mm. Mm. ja, så är det med att... Hur, hur, har, det mm. gått, hur har det gått för dig i din äh, bestriden där av... Var det äh... Att de åthållade dig för att du hade hållit i telefonen medan du körde. <laughs> Nej men det är väl uppe i högsta domstolen nu och de tycker att jag är skyldig att jag ska betala så nu har jag bestridit deras eh, deras jurisdiktion också och eh, bestridit själva målet därför att det finns inte en bevis för att så är fallet. De har inte, de har inte inkommit med ens en, en liten smula bevis. Däremot så har jag bevis på alla lögner som de har kommit med. Men de bevisen kan inte ses av tingsrätten. Därför att jag har ju tagit ställning som levande. Och som levande så får de inte se. De, de får inte se mig, de får inte höra mig. För att jag är inte på samma plan som de är. Mm -hmm. Så att ni, de får inte se utan de riktar sig bara till personen. Och jag är inte förvaltare på den, för den personen. Så att jag bestrider det. Deras jurisdiction. Eftersom jag. jag reser i min privata. Automobil. Eh, som levande man. Och de kan inte stämma mig. De har ingenting med mig att göra. De riktar hela tiden till personen. Så de ser det som att personen. Eh, är inaktiv. Eftersom personen inte svarar. Jag bestrider det som levande man. Alltså det Mm. Det är ena cirkusen med dem Och det är det jag säger De erkänner ingenting De lyder inte ens sina egna lagar De erkänner inte mänskliga konventioner Inga internationella lagar Absolut ingenting va Utan det, det är banan rakt igenom här mm. Det är en sån genomgående korruption I det som kallas för rättsväsendet Så att ja, det Ja, men äh, men om, om du sköter dina kort här nu så kommer det här eh, åtalet ogilas. Men då har du ändå spenderat ganska mycket tid med att förbereda dig och, och gå igenom ja, tings precis. tingsrätt, och så högsta domstol och så avsatt ja, ja, tid från ditt precis. jobb och sånt. Så, men du, du kommer då alltså skicka en räkning till dem för det, den tid som du... Jag har på dem på flera hundratusen. Ja, men hur, hur, hur, hur, hur, hur, hur går det med in inkasserandet av dem då? <laughs> Så det, nej, kan... det, är det. De, de vill ju inte betala. Va? De nej. erkänner ingenting. Nej, nej. Så att eh, Jag har ju en fordram på flera hundratusen mot Skatteverket också. Och då mm. säger de att du kan inte kräva en anställd av Skatteverket på pengar. Nej, varför i helvete inte då? då? Hon kräver ju mig på pengar. Om en, mm. om en död entitet som en corporation är kan kräva en levande på pengar. Och då kan väl en levande kräva en död entitet på pengar också. Mm. Alltså man får ju spela korten tillbaka va. Så att man kommer ju in och vart med dem. De är så genomruttna och korrupta de här entiteterna va. Så att det, man, man får helt enkelt ta det upp till UPU och till internationella domstolar och så. Och det, detta kommer till slut att drivas till sin spets inom internationell domstol. Mot Kingdom of Sweden som bolag. Därför att de är så jävla korrupta och... och Uh, ja, det, det, det, det är hemskt. Det, mm. det är ett brott mot uh, mänskligheten, en brott mot svenska folket. Som de begår mm. på daglig basis och det, det kan de inte få komma undan med längre till. Mm. Mm. Ja, vi får föra detta. Vi, vi hoppas att, att, att fler börjar se igenom detta och, och, och hacka på systemet. liksom Och till slut så är det ju så att om tillräckligt många människor... Börja bråka kring de här sakerna då, då, då kan man ju inte upprätthålla det va? för att hela det här liksom hela den här apparaten eh, den bygger ju på att vi eh, tillåter det va? Att, mm. att vi eh, inte eh, käftar emot eller stretar emot va? och när tillräckligt många människor gör det ja, då, då börjar det ju bli problematiskt va? för de, de kan bara få det här systemet att fungera om vi Uh, tillräckligt många uh, Låter det Hålla på helt enkelt mm, mm. Mm. Så är det ju Jag menar regeringen är nu Vid en tidpunkt tycker jag Där de helt enkelt måste Tillintet göra Illusionen av demokrati För det är så uppenbart En tyrannisk diktatur som de driver här Så att de kan inte ens Upprätthålla lögnen Av demokrati längre det är ju helt, helt uppenbart att det ja. inte är en demokrati här. Nej ja, men då, det... då blir det ju det som du säger att då, då berättar de, visar de sitt rätta ansikte i alla fall. Så att, men nu står det ju till exempel där i regeringsformen som du sa också i en av dina videos där att uh, all offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket och riksdagen är folkets främsta företrädare och då det, det, det börjar ju alltså regeringsformen med en uppenbar lögn då, men ja, den, den, den måste ju bli uppenbar för lite fler människor det <laughs> och, och det, det, det blir ju så nu också för att det är ju fler och fler som blir drabbade eh, idag än vad det var för 10 eller 20 eller 30 år sedan så att ja. det, är, det är ju större och större massa som börjar känna av att vi lever i den här eh, diktaturen istället för den fina demokratin som systemet säger då. Och eh, ja. on när vi blir tillräckligt många och folk måste ju förstå vad det är de behöver göra också för att annars är det ju lätt att falla i en i någon av Nej, de här ho honungsfällena som de är väldigt duktiga på att ställa ut för oss för att de gillar ja. ju att leda det här motståndet i en för dem eh, ofarlig riktning och det måste mm. vi passa oss för då också. Och, och det är precis därför mm. jag och Fabian och många andra tar den här striden nu för att mm. staka ut en väg för andra att Göra likadant Som vill göra det som sagt. Vi försöker inte övertyga någon om att det här är rätt väg Att gå för dem Men de som vill ska ha den fria viljan Ska ha den valmöjligheten Att, att, utmütja, att, att få utöva sin fria vilja Och säga att jag vill leva mitt liv så här mm. Så att det, det är en hård väg att gå Det kan jag verkligen säga Det är många upp- och nedgångar Men något alternativ mm. finns ju inte Som jag ser det För att det, alternativet vore att återta slavställning, ställa sig i, slavs, i slavledet och, och fortsätta misshandlas av ett korrupt system resten av livet mm. och så kan man inte hålla på att leva längre det liksom det, ha, har man gjort det här ett tag så kan man inte få detta ogjort, det går inte att inte se det går inte att bli, blunda för detta nu och bara gå tillbaka det är att man inte vet existerar inte va Mm. så att uh, vi, vi måste helt enkelt uh, söka korrekthet ja, man, det är väl, om man liknar sig väl att kissa lite i byxan och det är varmt och skönt ett lite tag då men uh, sen så kommer ju den här uh, effekten av det man har gjort drabbar en själv desto hårdare så att och uh, ja uh, uh, uh, uh, uh. Så det gäller ju att ta tag i saker ja. nu för att uh, trenden går ju åt fel ja, håll. Och det är trenden ja. som behöver vändas för att då, det förstår vi kan vara säker på att vi går mot ett, en bättre värld. Uh, men som det är nu så är det ökad ja, övervakning. Det kommer snart. Mm. Det kommer snart. Vänta du lite tills, tills uh, det här bryter ut riktigt ordentligt med, med virus och annat. Du, när, det, när de börjar stänga gränser och, och, och isolera folk. och Mm. Jag menar, det, det, är ju, det, det är nog en stor sannolikhet i alla fall uh, att, uh, att det kommer en, en systemkollaps i ekonomin En mm. ekonomisk kollaps mm. Och när den kommer och fartygen slutar komma till hamnen i Göteborg Så kommer Sverige börja svälta på ett par veckor mm. För att det var ju väldigt länge sedan som Sverige var ett självständigt land Ett självförsörjande land Mm. Vi importerar ju oerhört mycket utifrån Och när kreditmarknaden kollapsar vet Alla titta på börsen Det är inte börsen som kommer kollapsa först Det är kreditmarknaden som kommer kollapsa först Och det, är, det, det gungade ju båten redan när Deutsche Bank gick i konkurs för inte så jättelänge sedan De har ju försökt gömma det så gott som de har kunnat Genom att få vad var det, Vilken bank var det nu? Uh, USA Mary Lynch eller vad fan det var som gick in och räddade plus amerikanska Federal Reserve och några till som gick in och räddade Deutsche Bank men hade den kollapsen fått löpa fullt ut för några månader sedan när, när det skedde om det var i oktober eller vad det var så hade det varit kaos redan men det kommer förr eller senare så kommer det och uh, när det börjar som i Venezuela bli tomt på hyllorna i affärerna då ska du nog se att svenskar vaknar till. Men jag var ju mycket i Venezuela. Eh, precis när det var. I början av. Den här tumulten med presidenten och det var. Och. Eh, sista gången jag var i Caracas. Då hade folk börjat bryta sig in. På djurparker. För att sno djuren. Och ha något att äta. Och då snackar vi att det är riktigt allvarligt. alltså. Eh, det, det var en tid då eh, Föräldrarna Överlämnade barnen På gatan i hopp om att Någon annan kunde ta hand om dem Bättre än vad de själva kunde För att de hade ingen mat Ingenting liksom eh, Och detta var ju bara i Början på förra året eh, Som jag var där sist Och sen så var vi tvungna att avbryta flygningen Till just Caracas för att det började bli för oroligt mm. eh, Och ja det är att, lätt att tänka så här i Sverige då att det där händer ju bara på film, men <laughs> det, men det kan väl... De det... ja. ja, precis. Det är så de alltid presenterar det. Ja. Det var ju inte länge sedan jag såg någon dokumentär om korruption. Ja, men du vet det där händer i Sverige. Det händer i alla andra länder. De snackar om Afrika, de snackar om Indien, de snackar om alla jävla länder på den här planeten förutom Sverige. För här går allting som på, där, som på rosor, vet du. Mm. Det... Äh, de är så jävla sjuka så jag orkar inte ens titta på dem Man pratar med, de mycket om Nordkorea men frågan är om det de berättar för oss om Nordkorea att de, de skrattar åt att vi egentligen går på att vi tror att det är som de berättar för oss att det är i Nordkorea jag tror det ligger någonting så åt det hållet att det kan det ju moden. vara på ett helt annat sätt där så skrattar de hela vägen till banken åt oss så mm. Så. och sen så säger jag Åh, skänk era pengar till dittan och datten skänk, skänk mer pengar men pengarna går ju aldrig dit ändå mm. nej, nej visst alla de här in insamlingsorganisationerna. De, det är ju ytterst lite pengar som går fram till den egentliga nej, avsändaren visst, det och det kan man ju se bland annat på de arvorden som de som sitter som vd för de här företagen tar ut och, och, ja, och så alltså ska det vara en, en ideell organisation som um, kommer fram med hjälp av bidragsgivarnas pengar. Men varför behöver man då, om man jobbar ideellt, ha, ha en lön på 80 000 i månaden till exempel? Ja, precis. precis. Så, det är ju hyckleri rakt mm. igenom. Precis en sån sak. Jag menar, om, man, om, man, om man tar reda på vad, vad cancer egentligen är. Och det har ju Lars Bern pratat om. Mm. Och vi har ju intervjuat eh, Thomas eh, Sifri på den här podden. Uh, när man har gjort det så, så mår man ju väldigt illa När man hör ordet cancerfonden <laughs> Och när de dessutom Ber om pengar Att man ska skänka mm. pengar till det mm. uh, Så nej Det, ja, man nej, inte det är vad så man mycket ska. bedrägerier Som alltså, man mår illa mm. det, det är mm. därför jag, jag skickar ingenting till sådana Och om jag ska skänka någonting Då ska jag se direkt var pengarna går mm. Så att ja, mm. ja, ja. Ja, ja, nej men vi får uh, stretta. Mm. Och uh, det låter väldigt intressant det här som, som, som du och Fabian gör. Och all respekt. Och vi, vi får återkomma mm. till detta ämne tycker jag. För mm. det, det är mycket viktigt. Uh, och, mm. och, uh, och just det att, att vi får börja. Uh, det här med korrekthet och, och, och, och liksom ta ansvar för saker och ting och, och, och försöka bygga upp och driva saker och ting i, i, i samfällighetsformer och så vidare. Och, och det, det, måste, det måste komma igång alltså för det här funkar ju inte. Det här mm. eh, som vi håller på med nu. Det, det är bara ett sluttande plan och det är... Ja, ja det är dessutom vinklat mot oss att det är sluttande ja. upp. För oss liksom ja. så Vi spelar ju inte på en, en, play, en Level playing field som det heter Utan ja. att vi har ju allting lutat mot oss Och mm. uh, Därför så är det ännu viktigare att vi söker Korrekthet mm. uh, Vi måste liksom börja leva i harmoni med, med varandra och med naturen och Med empati framförallt mm. uh, Vilket de här psykopaterna Verkar sakna helt och hållet mm. Så att vi, vi kan inte Längre Titta upp mot politiker och säga oh, Vi måste ta det här på politisk nivå Nej, det är de rövhållen som har satt oss i den här situationen Vi måste mm. bort från politiken helt och hållet Vi mm. måste börja leva som, som riktiga män och kvinnor Som tar fullt ansvar för vad vi själva gör Och försöker hjälpa varandra Och, och bidra med något positivt och kreativt Mm. Inte, inte, inte liksom, hela tiden skjutar det framför oss och upp till politikerna. De får lösa, de får lösa. Men det är ju för fall inte i deras intresse att lösa. Nej. Det är inte deras intresse. För skulle de lösa alla problem så skulle de bli arbetslösa. Deras intresse ja, är ja. att skapa problem som de sen ska lösa. Mm. Exakt. Ja. Det finns ju den här. Jag, jag nämnde ju någon gång den här Körkis princip. Varje institution kommer att bevara det problem som berättigar deras existens. De kommer ju aldrig att Absolut. lösa de problemen de är, de är satta att lösa. Eh, och, och det är ju till och med så, det fattar vi inte då, att, att det är ju till och med så att man skapar problemen. Man, mm. man, liksom, ja, man ser till att de finns kvar, va? Eh, och, och så har det blivit. Eh, mm. Så att nej, det är ja. Vi måste bli fler som gör detta för att vi är bara några stycken som drar lastet och mm. det, man biter ju kraft i, i antal helt enkelt. Va? Så mm. att ju fler som gör det och börjar ringa runt och ställa frågor och hemskt gärna obekväma frågor och så vidare. Va? Mm. Då, då börjar de fatta liksom. Innan mm. dess så kommer inget hända. Men vad jag förstår det som så kan man ju läsa lite mer för att du gör ju sådana här kurser då. Hur, hur skulle man göra, gå tillväga om man, om man nu vill gå en kurs hos dig då? För att du, du bor ju... Alltså det är inte riktigt en kurs. Jag, jag går mer igenom vad jag har hittat informationsmässigt. Mm. Presentera vad jag har hittat och uh, vad jag har gjort. Mm. Och utifrån det om man vill ställa fler frågor eller vill kanske vill börja göra en egen live claim och börja så ja men du kan väl hjälpa till med information på vägen. Men det är inte riktigt en kurs att jag utbildar folk i direkten. Mm. Jag talar om vad, vad jag har hittat och vad jag har gjort. Mm. Och eh, hoppas att folk finner inspiration i det. För att de, den första delen eh, som, som är allt annat. Det är att förstå vad problemet är innan du kan börja lösa det. Och min, min det lilla jag visar där. Det handlar mer om att visa... Var, hur bedrägeriet är uppbyggt i systemet När den poletten trillar ner Då fattar folk oftast att vi måste göra något uh, Och då kan man ju gå vidare och säga Okej, okay, vi gör en direct claim Vi kan göra en uniform commercial uh, lien uh, Mot uh, personen Alltså sätta personen som debtor Och sätta dig själv som secured party creditor och så vidare. Så det finns ju några grejer att markera. Men steget är ju alltid att begripa vad, vad är fel. Vad är fel och vad ska vi göra för att korrigera felet? Mm. Men, men om man nu skulle vilja gå en sån här workshop kan man ju kalla det då kanske att man är delaktig i det hela. Ja, så kan man kontakta dig då på något sätt för att få reda på när nästa sånt seminarium är. Men nästan är ju nu på söndag i Malmö. Mm. Ja, äh. Men äh, lägger du ut den äh, kommande föredragen någonstans så att man vet äh, äh, var det kommer hållas? Nej, egentligen inte så och så Utan det är mest inom olika nätverk av folk som är intresserade av de här sakerna. Mm. Okay. Äh, så till, till exempel är några stycken just i Malmö som har bett mig att komma. Och för att de har ett eget litet nätverk av folk som är intresserade av detta. Mm. Uh, och sen så har de fixat en lokal. Jag och. vet inte riktigt just nu var den ligger, men de sa att det är en föreningslokal. Uh, och så vidare. Så att du uh, mm. komma så kan man använda sig via mail då på County i sweden Att det uh, Så får man komma och lyssna på. Det lilla som jag har lyckats skrapa fram så att säga. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Ska vi börja avrunda då kanske? Ni har hållit på med mer än två timmar här. Men, um... Ja det var lite mer än så. <laughs> Men det ska jag hemskt hems mycket tack för att du har tagit tid att vara med i våran podcast. Det uppskattar väldigt mycket och hoppas mm. att uh, lyssnarna har gjort detsamma och att ni kanske har lärt er någonting nytt på denna resa till att söka sanningen för att det är väl först det är väl främst sanningen som kan göra oss fria. Mm. mm. mm. mm. Ja, jag okay. själv för vi fick höra av oss ta nu och ring lite myndigheter och ställa lite vad frågor så försvinner ni har gjort det. Mm. <laughs> ja, Tack så, så, så, så mycket Sebastian. Tack ja, så, så mycket. för att uppe. Tack, tack. Hej. Hej. Hej. about corporations corporations made this country great stop being mean to corporations don't you think it's time they deserved a break there may be some bad apples but they haven't all gone apart there may be a few bad apples keep the good ones and toss the ones with rot corporations hire lots of people who otherwise would just be bored Contemplating their navel Or staring at the old back door Corporations speak out for freedom To do as they see fit When workers talk about freedom Corporations never heard of it And when those workers start complaining that their rights have been abused. Who do they think is listening? CEOs can't help but be amused. So don't say anything bad about corporations. Corporations made this country grand. Stop being mean to corporations. Don't you know they developed our land? Corporations trust in science, relying on chemicals a lot. When Spill on workers, a problem? What problem? not. And if there's a leak in the ocean, a field, a river, a lake, the Pierre Flack calmly pronounces, not enough to contaminate. Corporations serve their investors, whose happiness comes first. Forget about labor or the public, who always get treated worst. And as corporate profits rise, you can hear that joyous refrain emanating from the boardroom and from the stock exchange. Don't say anything bad about corporations. It's cruel and it's really unfair. Stop scapegoating corporations. They're our friend. They care. lots of good things cd players toothpaste and shovels they satisfy each and every need from ddt all the way to soap bubbles and lest we forget entertainment tv and the supermarket tabloids pro wrestling and all the beauty pageants role models for every girl and boy corporations sell us tobacco Fruit Loops, Asbestos, and Spam Cars, clothes, insurance, and Nikes All tailored to marketing plans Corporations jump on a fashion Whatever the moment dictates Anything with pizzazz or flavor They'll co-opt, water down, and be raped Who said anything bad about corporations? Who would ever have the nerve? Who said anything bad about corporations? It's the public's needs they serve Corporations find inconvenient Conflict in distant lands When natives claim resources And agitation gets out of hand But soon, a solution to the problem arrives upon the scene. The solution in the friendly faces of good old US Marines. Corporations share their opinion, just like the folks up your block. But different from your neighbor, they can do it with a million watts. 'Cause guess who owns the media and defines the news we hear? bombards us with an agenda each minute every hour throughout the year don't say anything bad about corporations stop being so unkind to those who simply want your business your heart your soul and your mind Blah. big profit but hey there's nothing wrong with that I'd rather praise them than knock it and find one hang my hat it's true money's not everything but there's much I can use it for corporations feel the same way and they're bigger so they just need more corporations give us information we can use to enhance Our understanding of the world It's people, animals, and plants And as we learn all about them And use them up in lots of cool ways Corporations love to tell us They do celebrate Earth Day! Hey! So don't say anything bad about corporations Corporations made this country great Stop being mean to corporations Don't you think it's time they deserved a break?